Idag så är det måndagen den 11 maj 2020 och vi samlade Linda Karlström, Simon Schack, Patrik och jag och Martin. Och idag så tänkte vi ägna avsnittet åt att prata om hälsa. Men innan vi gör det så tänkte jag lämna över bollen till Simon som ska få berätta om läget i Italien. Ja tack, jag har ja. läget i Italien, läget i, Italien uh, i denna fantastiska stunden. Uh, ja, vad kan jag säga i morse så läste jag dagstidningarna Och uh, Alltså nu, 4 maj Några dagar sedan så Har det löst sig upp lite grann Alltså att människor får lov att åka runt lite grann Mer än förut Men, men man måste alltid uh, uh, Bevisa att man åker Till familjemedlemmar Eller till uh, älskarinnor Eller människor <laughs> som är intima det ska stå på den här autogertifikationen, man ska alltid fylla i en sån grej, det Alltså om du blir stoppad av polisen så måste du bevisa att du åker till familjemedlemmar eller farfar och mormor. Men det som stod i morse i alla tider var, vi har ju nu sommar som kommer snart. Och människor vill jag gärna ta lite relaxa och åka till man åker till stranden här i Italien. Alla åker till stranden på sommaren. Och då snackas det om att om vi ska åka till stranden här i Italien så måste vi möjligtvis göra ett, en identifikation. Alltså en negativ identifikation att vi har testat negativt för covid för att annars så får vi inte åka till stranden. Eller blir vi, vi, vi arresterade då? Polisen som går, går från parasol till parasol och checkar familjer. Det är frågan. Men så skriver de alltså i alla tidningar. Jag har läst olika tidningar i morse och det är, så, det är liksom den stora dagsfrågan. Hur kommer, vi, hur kommer sommaren till att vara här i Italien? Och hur ska vi sköta alla de här turisterna som kommer varje år till... Hur ska vi få dem att hålla sig? Jo, vi måste ha parasoller och avringa 10 kvadratmeter runt <går> varje parasoll. Sådana saker kan man läsa. Så galskapen fortsätter här i Italien. och Trots allt trots allt som vi nu vet lite bättre. Men trots allt till exempel, man snackar jättemycket här i Italien om att Sverige inte har stängt ner så mycket saker. Och har klarat sig mycket bättre. Men trots att sådana som blir också, uh, man kan läsa i tidningar också, så, så går de bara rakt fram så här, blint, alltså med, med blinda uh, tilltag. Att man, de ska fortsätta med det här. Hur länge vet vi inte? Men um, jag hade ju då en grupp vänner som kom, som tur var jag, så har jag en grupp vänner som vågar då komma hit utan liksom uh, proper justification och vi var några tio stycken häromdagen och pratade om detta och av de tio så var det en vän som kom in med mask och då ja. sa jag till honom, min gammal vän, han, han, är, han är inte så gammal vän jag har känt dem i några månader jag sa Gajtano du får ta av den masken om du ska vara med oss faktiskt och det blir, lite, ja, det blir lite spänning där för att jag alltså, antingen åker du hem eller så tar du av dig masken. Sådana saker händer här i Italien. <laughs> eh, han gjorde det då. Och, eh, men eh, ja, det var några som tyckte jag var lite för sträng med honom. Men, eh, ja, Nej, så, jag tycker eh, det var bra Simon. Jag tycker det var bra att man lite... Man får ju sätta ner foten i sitt eget hem, eller hur? Ja, jag tyckte det i alla fall. Men i alla fall, det gick bra. Vi hade en väldigt fin dag och gjorde barbecue och sånt. Men eh, som jag berättade i en annan podd så har de ju kommit med helikopter över barbecue-familjer eh, som har gjort barbecue och stoppat dem. Och, och polisen har kommit in och stoppat eh, sådana samlingar. Eh, detta var ju till exempel i Sicilien på ett tak- som ett, ett par familjer gjorde barbecue och då kom helikopter över taket och polisen gick in och, och stoppade hela festen då. festen. Mm. Mm. Eh, så det, jag bara. Italien har, har faktiskt blivit drabbats ganska hårt av den här fantastiska. Eh, ja, vad, vad kan man kalla det? Vad, vad är det som händer? Vad, vad är det? Fantomim, ja. Mm. Tack, mm. Tack. Det är ju en, en fullständig pantomim och eh, inte har vi några. Eh, det finns ju inget, inget, inget vetenskapligt i detta alls. Eh, för dem. jag menar, de som inte har stängt av så mycket som Italien har ju eh, klarat sig bättre enligt officiella siffror. Så. Ja men precis, de försöker liksom inte ens med det då eller hur man ska säga. För att jag menar det, det som blir allt mer och mer tydligt liksom nu allt eftersom månaderna går då. Och jag menar man kan ju inte mm. frisera statistiken lite på. Men, men alltså det är ju inte stora mängder människor som avlider eller jag menar, det är ju det många som säger att de blir sjuka då va? eller det, det finns rapporter men, men det är ju också jag menar de här symptomen man beskriver då det är ju precis samma som en influensa liksom mm. så det, mm. <laughs> det är ju ja. svårt att säga bu eller bär då de här testerna har det visat sig också de, och det står ju i Själva liksom beskrivningarna för testerna också. Att de, här är, de här kan eh, bara egentligen visa om du har en infektion i kroppen. Liksom. Apropå testerna. Mm. Får jag lova av, avbryta dig? För att ja, för att jag, jag måste. Om ni inte har läst det så måste jag berätta detta. Har ni hört om presidenten av Tanzania? gjorde, Vad ja, ja, ja. han gjorde, han gjorde <laughs> häromdagen. Jo, presidenten av Tanzania. Han heter John Magafulli och han har en uh, degree in chemistry. Och han, uh, han, lite skeptisk, han var lite skeptisk då med de här testerna. Så vad gjorde han? Han sände till hans national laboratorie en number of tests. Som var alltså samples från en, uh, några jätter några get, get, goats. Några sheep, några uh, får. Och samples från till och med papayafrukter. Och till och med samples från var det olja tror jag. Alltså. Han sände då olika, och men hans, det var, de var labelled med en, eh, namn av, av människor som skulle existera. Men alltså eh, fictitious names, människor som inte existerar Men han, han, han gjorde det då som president och ville testa hans eget nationallaboratorie. Jo, det kom tillbaka tre, 4 Det var en get en, och en, en, ett får och en papaya som var positiva Det <laughs> vid covid-19. <laughs> ja, men det här säger ju allt om det här fjanttestet ja. som de håller på med. Mm. Alltså, det, det är ju där som problemet ligger. Vi har ett test som säger precis vad som helst. Mm. Och det är ju klart att med ett sånt fullständigt värdelöst test. Det här är ju inte ens en diagnosmetod, det test som de använder. Mm. Men i alla fall med ett sånt test så kan man ju skapa vilken pandemi som helst. Jo. Mm. Ja, precis, precis, precis. Jo, det är precis som man har gjort också. Om man, om, börja, om man börjar titta på de här historiska farsorten också. Då. Vi, jag håller ju också på att läsa den här eh, boken du tipsade om, Simon, som är helt fantastiskt. Den här virusmania. Mm, mm. Och då skriver de ju liksom om den här AIDS-epidemin eh, eh, då. Eller, och då var det, alltså det var ju sam precis samma eh, tongångar. Det var fruktansvärt mycket människor som skulle dö. Och man behövde jättemycket pengar för att och forska kring det här. Och så, och så hade man lite tester och diagnoser. Men det var ju ganska snurrigt där också hur man diagnostiserade då. För man, <hör> man kunde väl heller aldrig där påvisa något virus då. Man, man har aldrig lyckats påvisa till exempel att, att HIV... Eh, skapar den här eh, diagnosen som man nu har, har breddat och utvidgat rejält tror jag eh, AIDS då Man har ju inte har ju isolerat någon virus alls. Nej man har aldrig isolerat något virus. Nej. Det, det är ju sanningen det, ja. det, det läser jag om och om igen. Jag har läst ja. så mycket de här månaderna. Jag har ju liksom bara kastat mig rakt och alltså står lite mer om, om denna Eh, vetenskapet som jag aldrig har studerat så mycket men eh, jag har liksom lagt ner dag, dagar och nätter på läsningsförmjukhuset och det, det, det är uppenbart att det, det är ju bara en teori det här med att virus är, är cause of, of sickness mm. Mm. Eh. Precis. Låt, mig, låt mig bara snabbt avsluta det där med Tanzanias president mm. Han han detta är inte bara en, en saga som han, Man kan se hans, hans speech Där han berättar allt detta hans, Han står och berättar Detta till en, en, en audience Och sen säger han Att han, han gav med samma sparken Till chefen av det laboratoriet Wow mm. Mm. Jag bara vill säga den Sista detaljen men och han verkar väldigt, man, det, det är inte den vanliga afrikanska galna diktatören. Han ser väldigt förstånd ut och han, han, är, han har ju då en ja, han är degree chemistry. Han ser väldigt förstånd ut. Varför är inte denna saken större? Alltså, väldigt få som har hört om denna, men det kommer alltså på tv, på African News- så kan ni se detta, den här episoden med att han bevisade att eh, covid kan då börja reagera positivt på papayafrukter. Mm. Mm. Ja. Men då måste jag bara fråga Simon, har detta verkligen granskats av Facebooks oberoende faktagranskare? Mm. <här> har du gått igenom din låtsögad? <här> <här> ja just det, ja, ja, det kan man fråga sig. Eller blir det, blir det en grå rullgardin över om man lägger ut det på Facebook där. Vad hände? Jag har det yeah. Den ligger fortfarande på min Facebook. Alltså det här, uh, den här berättelsen. Oh. Alltså den här fantastiska händelsen. Jag menar, tack och lov så finns det några människor som har det balls att göra sådana saker. Mm. Och om, om sakerna går vidare här så... Uh, I, I am considering moving to Tanzania. Mm -hmm. jag menar, om jag skulle leva i Italien på detta viset, då, jag, då, då, då, då emigrerar jag till Tanzania. Alltså. Tan vad heter det på svenska? Tanzania? Ja, Tanzania. Tanzania. Tanzania. Tanzania. Mm -hmm. jag menar, jag, jag, på riktigt, jag menar, det här är ju gravt att man ska vara checkad på stränderna. Man kan inte gå till stranden utan att ha en, en, en bevis att man får en få negativt uh, utslag på covid. Då flyttar jag med ja. samma. Ja, absolut. Mm. Det, är, det är så vansinnigt. Så. Och jag ska aldrig gå med på att göra ett test. För ni vet att det här testet kan ju visa precis vad som helst. Va? Och visar det positivt, det här testet. Vem mm. vet vad de kan använda det till i framtiden? Det är ju samma sak som att gå med på att göra ett HIV-test. Jag ska aldrig i mitt liv gå med på att göra ett HIV-test. För har man en gång fått en hivstämpel på sig Då är man ju Men mm. mm. man, man, man, man dör ju av angst ja. Precis. Men, men det jag Precis. tänker om det där Linda, det är väl det att Om man tar ett test liksom, och, och det är positivt Och så får man väl då Låsa in sig med, med Lite bra böcker I några veckor eller liksom så här kan, Men då, då slipper man i alla fall Och, och blir på, på pracken Något jävla vaccin Ja, jag förstår hur du tänker men det som jag tänker är att om, du, om vi tar HIV AIDS som exempel mm. så vet du att de som testar positiva för HIV de måste ju alltså medicineras heter det, de, ska ju, de är ju de får ju inte umgås på ett normalt sätt egentligen, de får inte föda barn, föder de barn så ska barnet tvångsmedicineras från mm. födseln med de här retrovirala medicinerna och det är ju medicinerna som gör att vi dör i AIDS. Alltså HIV, ja. det, det, HIV har ju aldrig påvisats existera ens en gång. Utan det är ju de här fruktansvärda medicinerna som de tvingar i människor när de testar positivt. Det är ju de som gör sån vansinne skada i kroppen att man till sist bryts ner och dör. Och jag tänker, vem vet i framtiden hur de kan använda de här positiva covid-19-testerna? För att liksom brännmärka folk och stämpla dem. För de har de påstår ju att nej men, de visar positiva. Sen satt de i karantän. Så visar de negativt. Och en vecka senare så visar de positivt igen. Det har ju varit en massa sådana rykten som har florerat och, och fall. Mm. Mm. Mm. Så vet, ett utav så kommer de plötsligt på att det här är ett kroniskt virus. Mm. Och därför så ska alla som någonsin har testat positivt för det. De ska brännmärkas och hållas isolerade och de ska inte få de rättigheter som andra negativa har och så vidare. Så det är därför som jag alltid är väldigt, väldigt försiktig med att liksom överhuvudtaget utsätta mig för några tester eller rekommendera några tester eller någonting. För att även om det visar det svar som man hoppas att det ska visa så kan det hända att i framtiden så kommer det att ligga in till last. Mm. Mm. Nej, en sak som jag tänker på i detta också då, det, det, det, alltså det är väldigt otäckt nu när man börjar förstå det här hur, hur det funkar liksom, och det att ja vi har våra, våra eh, medborgerliga och mänskliga rättigheter och sådär de, de ska man värna om här ja. men om vi hittar på en smittsam sjukdom och säger att du har den eller att vi måste så att säga eh, skydda eh, samhället mot den här. Då, då har vi rätt att göra precis vad som helst. Mm. då har du inga eh, rättigheter då. Mm. Mm. Det, det, är, det är liksom det är, ju en, det är en, en bakdörr som mm. som ränner rätt igenom alla liksom eh, rimliga eh, villkor och lagstiftningar måste säga va. Mm. och det är ju det de, det är ju det kortet som de spelar nu. Och det är väldigt obäkligt. Ja. Kan jag bara. Vad heter det, kan jag bara sätta fingret på någonting som vi kanske inte har, har sagt mycket i våra podcast i de här äh, sista tiderna. Äh, har ni märkt, jag menar, klart, vi har märkt, klart ni har märkt, men har folk flest märkt att äh, vaccis i de sista 10-15 åren har ju varit mest om. Det har ju mest varit om äh, nya vaccins, har varit om flu -vaccins. Mm. alltså mot, mot, mot äh, förkylning. Mm. Ja? Och det har ju varit den stora saken, de avian flu och så swine flu och flu, flu, flu, flu va? De har, det finns inte så många äh, äh, hemska sjukdomar längre som de kan göra vacciner för. men polio är ju upp och försvinner för ständigt och, och, och, och smallpox och sånt. Men, men det är nu snack om, om flu hela tiden. Och det är ju just det som covid ska vara va? Men då, då är det denna enda lilla korta fras jag vill läsa från uh, virusmedia people tend to overlook the fact that flu vaccines are manufactured before those viruses <laughs> they are supposed to work against even exist. Yep. yeah asa dom dom dom gör ju det men det är ju uppenbart det det det är ingenting som man kan neka de de säger att de gör vaccinerna de liksom Uh, de gör guesswork kanske, kanske nästa säsong kommer den vaccinen, kommer virusen se ut så här och då uh, fabrikerar vi en miljon vacciner som kanske ska då ta den ja? så precis som. Det, är som om, det är som om du skulle liksom titta i rymden och säga oh, det finns en meteorit där uppe, vi ska försöka se var den faller och försöka va? kanske sätta en, en, en, en, en ett nät för att ta den meteoriten var den nerfaller. men Det är odds att klara av att, att spå var den meteoriten faller. Det är ungefär det som de gör med fluvaccins. Va? Och varje år sen så är det samma sak efter influensasäsongen. Årets vaccin var inte så effektivt. Mm. Vi, vi, vi, kan, vi gissade dåligt detta år eller vaccinet fungerade inte, inte tillfredsställande ja, ja. och så mm. tänker man men må nu människor fatta och så går det ett halvt år och så är det dags för nästa influensasäsong och samma sak Folk går på hela den här driven med att nu måste alla influenser vaccinera sig. Och sen kommer igen samma konstaterande att det var ett misslyckat vaccin. Hur många gånger ska man behöva köra in i väggen med folk innan de ska fatta? och, och, och, och Först och främst att, att människor ska fatta att man inte behöver ha en akademisk... bli äh, va, äh, vara en vetenskapsman för att förstå hur absurd detta är med fluvaccin, de menar, de menar alltså att de kan spå någonting som är i alla fall under officiella uh, teorier så är det att den förvandlas hela tiden det är ingen vill som håller sig samma. så det är alltså, odds att klara, att spå det är, det är mer än, det är som fullständigt one in a trillion trillions att spå vilken vaccin som kommer nästa säsong uh, Nej, det det, det, det, det det tror människor på. Alltså. Och, och Sen så måste vi ju komma ihåg också i det här fallet att, att alla de här vaccinerna som påstås skydda mot influensa bygger ju då på teorin om att virus existerar, att ja. man har lyckats kartlägga hur virus exakt ser ut så ja, att visst. man kan imitera det här viruset så att man mm. kan göra ett vaccin som då ska innehålla såna här eh, avdödade kopior av det här viruset. Och hela den här biten blir ju helt omöjlig eftersom man aldrig har lyckats isolera ett enda influensavirus och påvisa dess patogena effekt på oss. Så att, liksom, hel, hela idén är ju befängd Ja, det, det är precis. Men det, det är ännu värre än gamla. Vad var det de håller på med. Newton var ju också en sån. Uh, Isak Newton, han var ju en. Vad hette det, Patrik? Uh, på den tiden de gjorde. Uh, den. Dödade kanske? Nej, alltså. <laughs> um, alchemist, tänkte ja, ja. jag. Alchemist, tänkte jag. Det är ännu mer mörkt än alkemi, det som de håller på med. Att, att, att, att vi, vi ska tro då att de kan eh, spå vad naturen kommer till att göra i, uh, i framtiden. Oh, ja. Något om det, jag har sagt till er, mm. det Min mening i det här med att fluvaccins är det absolut dummaste de någonsin har kommit upp med. Och, ja, ja. Det är, om, om andra vacciner kanske liksom man kan ju möjligtvis människor kan ju kanske tänka sig att de gjorde det och de förstod att polio var så och så smallpox var så och så men, men sen som man går och läser om vad som hände när vaccinerna kom ut så blev det ju bara värre när vaccin. det var ju vaccinerna som tog koll på mest, flest människor men ja. Mm, ja. Det, det, det läser man inte i, i var som helst det måste man gå och gräva för att mm. se den historien om vaccinerna ja. Ja. Men oj vad, man hittar, oj vad man hittar när man börjar gräva i, i mm. historiska källor. Ja, visst. Det är alldeles bestört alltså när jag börjar titta på det här med vacciner man liksom börjar gräva i, i arkiv.org. Och, och man hittar böcker från, från uh, ja, hela vägen bak till 1700-talet och Jenner och det här då om, som pratar om hur uh, meningslöst och farligt det här med vaccinerande är då. Mm. Mm. Så. Ja. Men jag tänkte, hur är, hur är läget i Finland, eh, Linda? Mm. Är det... Ja, här börjar vi faktiskt återgå till det normala igen, sakta men säkert. Så att på torsdag så öppnar skolorna igen. Mm -hmm. Grundskolan årskurs 1-9. Så då är det slut med distansundervisning och alla barnen till skolan. Och, eh, från, och med, eh, från och med förra veckan. Så blev det tillåtet att ha utomhusträningar. De får dock vara max 10 per grupp. Egentligen har det här varit tillåtet hela tiden. Att ha utomhusträningar så länge man är max 10 stycken i gruppen. Men grejen är det att även om regeringen aldrig har förbjudit de här utomhusträningarna. Så har ju det ena förbundet efter det andra i Finland försökt visa sig präktigt och ansvarstagande så att de har gått in med egna regler och till exempel då bollförbundet i Finland har då alltså förbjudit fotbollsträningar men det skulle ha varit fullt möjligt att ha fotbollsträningar med bara tio stycken i gången under den här perioden men det har man alltså inte haft det för att fotbollsförbundet då har, har varit så präktigt men nu har fotbollsförbundet då Ändra på det här. Så att från och med förra veckan så startar fotbollsträningarna upp i princip överallt här i landet. så att De är igång. De delar då upp sina lag i, i, två, vad ska man säga, i två lag och så är de på halva planen var för att de får bara då 20 stycken på en fotbollsplan. Bara de håller sig till var sin enda. Så att, mm. ja, det blir ju helt fjantigt, men alltså, det är ju i alla fall på väg åt rätt håll. Men från och med första juni, alltså om tre veckor, då hävs den här gränsen på 10 personer och då får vi vara hela 50 personer på samma ställe. Oj. Och från och med första juni så kommer de också att öppna offentliga idrottshallar och Liksom andra sån här offentliga institutioner som nu då hålls stängda fortsättningsvis så att, ja, första juni kommer jag liksom att tycka att då, då, då blir väl livet på något vis lite dregligare här igen mm. det, det återstår ju att se var de slutar att ta tillbaka de här åtgärderna alltså de, ja. det kommer ju inte bli som det var innan utan de kommer ju alltid liksom flytta fram positionen lite och jag såg till exempel det att det var någon Whiz Air som skulle börja flyga lite grann igen då. Men då hade de krav på passagerarna att de skulle bära ansiktsmask och sådana vidare och grejer då. Så det, det kan ju bli sådana åtgärder när det gäller om man ska flyga i framtiden också då. Att man ska ha max, äh, mask och vaccinationsintyg och så vidare då. Så, ja, vi har äh, ansiktsmasker ansiktsmask är compulsory i Italien fortfarande menas det. Jag menar, om man ska gå in och handla så, är det, så, så måste man ha mask fortfarande. Jag börjar... Riktigt? Ja då, jag har jag väl sagt det förut men det är, det är fortfarande lag, med dem. alltså det är en decree men det är många som diskuterar om den decree kan vara lag. Och, jag menar, jag har aldrig satt på mig mask, jag har gått in och handlat utan mask mm, men, men eh, helt ensam alla de andra hade masker så jag gör det för att jag, kan, jag har, det var ändå, det var, ibland så har de i såna här um, supermarkets någon dam som står där med mask och säger Du måste ha mask på den. Ja, nej. Jag, jag, jag tror inte det, sa jag. Hon lät, låt mig. hon lät mig gå förbi. Hon var ju ingen poliskonstapel då. Nej. Så kunde kunde stoppa mig. Jag sa nej, jag, jag vill helst inte ha den, sa jag. Och, och, Så jag. Och så jag fick då handla utan mask. Men... Uh, Ja, jag vet inte hur länge det blir tolererat då, men jag har i alla fall aldrig sett på den. Det finns en fruktansvärt intressant profil som jag har stiftat bekantskap med de här senaste veckorna. En mm. doktor som heter Judy Mikovits mm. äh, och de intervjuerna som görs med henne så blir ofta censurerade från Youtube. Så att någonting spännande har hon velat komma med. Har ni hört om Mikovic? Ja Linda, ja Linda, ja Linda. Linda. Va, va, är ni skeptiska eller? Ja Linda, Linda hon är Judy Mikovic, mm. mm. eller Ja. COVID. Det kanske heter my det det är en sån där <laughs> jewish, jewish <laughs> wordplay <laughs> my covid. Ja, oh, jag vet. Det är en sån där en sån där juridisk wordplay men jag you know, uh, Mel Brooks tycker om att göra såna skojiga namn. Eh, Judy Maj Majkowicz hon säger i den här fantastiska pandemik som blir band hela tiden men man, man hittar den igen, den försvinner aldrig. Den fantastiska filmen då, som har haft miljoner av fruktansvärt promoted, trots att den blir bandad. Så säger hon in, in, in minuten i minuten 9.45 i början av den videon så säger hon så blir, hon är ju intervjuad av en kille som heter, vad uh, heter han, Willis, någonting sånt. Mer om den killen efterpå. Men killen frågar henne, So, I have to ask you, are you anti-vaccine? Och då säger hon, no, no, absolutely not. No, no, I, uh, vaccine i, uh, is, is uh, I work for vaccine, vaccine is uh, immunity uh, science. Ja, hon säger, hon är inte antivaccin, säger hon i den filmen. Men, nej, men sen, alltså, sen, du, sen ja. går det på Wikipedia så ser du att hon är antivaccin. Ja. Det är sådana här fantastiska uh, contradictions. Men hon säger i filmen att hon är, nej, nej, nej, nej, jag är inte absolut inte, uh, mot vacciner. Jag hade tittat det... på en två timmars lång en intervju uppen... med henne. Hon är en sån uppenbar Limited Hangout heter det på engelska. I, alltså det heter det i kretsarna som jag har nu studerat 15 år. Liksom, här. Vad sa du att det heter? Limited Hangout. De, eller Red Herring. Ja. Controlled Opposition också, om man säger. Aha. De gör såna här filmer som blir då... Det de, de, måste ju, de måste ju få det in. Alltså, de, de måste göra själva deras egna sanningssägare va? så att man ska följa med dem men till slut så är, är, kommer det ut till exempel, det här är en jättestor sak att Judy Mikovic, Mikovic, men ingen märkte det ingen som har sett den filmen tydligvis, eller väldigt få märker att hon är inte mot vacciner säger hon så Men att alltså, det, i, i den å, intervjun å, å, där spärgård... jag har sett henne Ja, förlåt, jag måste säga att den intervjun där jag har sett henne nu, för jag har bara kollat på en intervju än så länge, men den är två timmar lång. Och jag har sett på den två gånger. Där är hon väldigt mycket mot vaccin. Det säger att hon går aldrig att ta ett vaccin, inte ett enda vaccin. För det är via vacciner som vi får en massa sjukdomar. Och hon förklarar ingående vad det beror på också. Och hon är inne på det. Mm, men hon säger ju att hon var med på att isolera hiv Virusen, säger hon också. Säger hon det också? Ja, hon var med på den tiden, men sen så blev hon då äh, arg på, på Antoni Fauci. Ja. Hon, hon, menar, hon menas då liksom, att hon ska vara en dissident som till slut blev... Men hon, hon, hon säger då inte att jag har förstått att det finns ingen HIV-virus. Hon säger inte det. Hon, hon bara... Hon, hon uppträder som en dissident som alla gärna vill höra och hon, hon har ju varit så inblandad i de här stora kretsarna. Mm. Men at The till of det day så leder hon på på bildspår, menar jag. hon pratar om de där hon, hon pratar inte om skedarna men hon äh, s, s, nämner det lite i förfäder som om det var självklart att de fanns där i bakgrunden va. De här skedarna vi pratade om i förra avsnittet. Mm. att, mm. att, att liksom det här med, med aids ätsfrist och så vidare. Ja. Nej, men det där är och, alltså det, det, har ju, det är också en sån grej som jag har, har förstått i tapping, liksom det här med, med att, att, att man gör på rätt sätt att man gör så mycket desinformation. Då. Ett, ett exempel, och det gick jag ju på också i början, det var det är ju den här, det är det här med månlandningen av Bart då, va? Ja. Bart Sibrel har gjort en jättepåkostad eh, film om eh, att månlandningen aldrig eh, genomfördes. Och eh, i den filmen då så förklaras det att eh, de genomfördes inte utan man lade sig omloppsbanan runt jorden istället och det går inte att åka till månen för det finns Van allen med jättefarlig strålning har man tar reda på och så vidare och så vidare. Och, och det... Padre, låt oss det gå för lång, långt bort Nej. tillbaka nu. Jag vill ja. börja fortsätta att snacka Här är Mickey Sorry. Willis... Han som har gjort den filmen, han ja. heter då Mickey Willis. Han har gjort ja. filmen med judy han har intervjuat eller ja. Mike, Mike Och han säger han, han, han säger då detta han, han, han, han har gjort den film. Eh, han har jag hittat, eller har någon hittat, eh, några av mina kollegor då, hittat en äldre eh, film som han, han har intervjuat av hans experience of 9-11. Jaha, han, du? Ja jag går också tillbaka i tiden till jag går ja. inte så långt bort box, till Nej. målhandlingarna men i alla fall 9-11 där. han är en sån väldigt charmig eh, kille va? Mm. Eh, med blåa ögon och han är väldigt charmig och pratar mycket bra, han, han är en väldigt bra skådespelare mycket, mycket, talar väldigt bra tydligt och charmig och eh, han är så uppenbart en av de många eh, eh, såna här gubbar som under åren Vad säger han om hans experience av 9-11? Jo, han sa att dagen före 9-11 så kom jag tillfälligvis till New York till en vän som var en mediejournalist och, och vi såg tonerna som rasade och då bestämde vi, vi måste gå ner dit vi måste gå ner dit och jag, och tack vare att jag var med min vän som hade presskort så fick vi gå in då, in Ground Zero ibland röken och hjälpa människor med och, och, och greva fram de döda mm. han är ju bara en han, han är ju bara en uh, once again another uh, crisis actor kan man kalla den mm. men han är bara en skådespelare han, han ljuger, han har alls uh, gått in i Ground Zero och räddat uh, människor från The Rubble så det är en sådan figur som gör äh, filmen som denna där Plandemic med Judy Mikovits. Mm. Ja, jag såg, den, jag såg den. filmen på äh, Close Forum äh, Simon, men jag insåg inte att det var han som. Jag, jag hade nog inte läst säkert nog att det var han som hade intervjuat Judy Mikovits. Jo, men, visste det? Ja, ja, visst. Det är Mickey den, Willis. Och de den filmen var ju no, fullständigt, no ja, visst, film, filmen var ju fullständigt uh, bizarr som, som många av de här filmerna är för att han berättade det att de ville hjälpa de här brandmännen så att de sprang omkring i lite butiker och samlade ihop bröd och, och, oh. och mackor och så började oh. de göra mackor åt brandmännen. Och så märkte de att de mackorna som gick åt mest det var Mackie med jordnötssmör på ja för att det var tröstmat förstod de då <laughs> för att de måste läsna med bland annat ja. ja. sådana ja. saker berättar Mickey Willis ja. och Mickey Willis är den som har gjort pandemik, okej? Okay? så ja. kan ni kära vänner förstå vad jag menar jag menar det, om man ser sådana människor det är han Patrik. det, det är klart han, han hade inte mustasch när han var yngre då och berättade om sin livet men det är han ja. det No, question, jag tittar lite, lite djupt ner han har ju också en en sån där å oh, han har en fantastisk film, uh, kompanie, uh, som heter Elevate Elevate och han sa att om man we we have to elevate our spirits så så är väldigt sån där new age kind of type. Oh. Men det, det, är så, det, det Jag menar att han ju, är CIA. Ja. en han är, är, är, är lönad mm. Han jobbar för, för Uh, the opposition. Han har ett jobb. Ja visst. Jo och ett annat exempel på det när vi, när vi är inne på det här också. Jag tänker på, på David Ick. Den, den gamla tv-hallåan va? Mm. Uh, han hade ju gjort en lång intervju också om det här med corona. Och, och där är det ju en liten annan twist på det då. För han sitter ju faktiskt och säger det här som är uh, uh, sant och, och riktigt. Och det är det att man aldrig har kunnat påvisa några virus överhuvudtaget. mm det har jag för mig att, jag, att David Icke äh, säger. Men... Jag, tror, jag, jag tror man säger David Ike men Icke, ja, Icke. Icke tycker jag är kul för att Icke på norska betyder det, ja, David not. <laughs> alltså tror det är du faktiskt, Jag trodde faktiskt att du David Icke så jag var nog att säga det men då, då är det nog David Icke som stämmer. Ja men hur som helst David Ike. Och sen så, så att han har någon lång intervju där han snackar om det här. Och han snackar ju alltid då om, om, om liksom mörka staten och hur det funkar och sådär. Och sen så, men sen då så, så går han ju väldigt mycket in på det här med 5G och strålningen va. Och jag tror han säger väl det att, att det är nog 5G som skapar de här coronasymptomen mm. då. Och där är ju jag, det har jag ju sagt tidigare då, att, att jag är ju väldigt, väldigt skeptisk till all den här 5G-alarmismen då. Och sen så, men sen får man ju säga det också att jag menar, de här nya frekvenserna som man har i 5G då, va, de, de har man ju inte prövat i stor skala. Men man har ju prövat den här, man, har ju, man använder ju hela tiden av den här typen av radiovågor då, i andra sammanhang. Och eh, jag kan ju inte se att, att den här typen av, av förhållandevis svag och högfrekvent eh, eh, mikromagnetisk strålning då har varit farlig va? Men, så att jag, ser ju, jag tycker mig se att här vill man pumpa upp någonting Patrick, eh, som Patrick. en avledning. Ja. Jag tror vi kan alla vara överensamma här. Alla. Vi får, får tre, fyra människor här. Jag hoppas att ni kan vara med om detta. Detta är, detta är, Det är Problemet som finns. Det problemet är Big Pharma som har gjort vacciner som har tagit kol och gjort enormt många människor autistiska. De har ett stort problem med detta. De har gjort en enorm katastrof. Det finns miljoner av, av människor som har blivit drabbade av vacciner som har gjort dem sjuka. Så so, what bättre thing att avvisa då det till en annan sak, en osynlig sak, som mm. strålingar. De, de vill ju få bort idén av människor att det är vacciner som har gjort människor sjuka. Mm. Jättemånga människor, och eftersom det, det, de vill nu göra vacciner till alla som Bill Gates säger, man vill gärna vaccinerna allihopa. Mm. Jag menar, kan det inte vara mer lynklart att de, de behöver en annan möjlig grund att vi blir sjuka. Jo, det är kanske de här antennerna. Okej. Okay, jo, men det kan nu, vara mycket... Förlåt, jag avslutar så att ja. annars jag, jag kanske blir missförstådd. Mm. Jag, jag, jag kan ju... Jag har ingen kunskap om, om, om sådana här eh, mikroradiationer kan, kan skadas Så det är ju möjligt att de inte är väldigt hälsobra för hälsan. Men... Det är trots allt mycket viktigare att fokalisera just nu problemet med Big Pharma som har mm. gjort sjuka många människor och det har vi bevis på. Mm. Men det ja. som jag läste i de här tre månaderna är ju bara om att det har varit en katastrofisk katastrofisk eh, poisoning av många människor. Men de vill fortsätta med vacciner på att sen annars så kollapsar hela Big Pharma. Och det är mm. en av de största industrin i världen. Ja visst. Mm. Jag bara tänkte på det här med, med David Rick och 5G och det här med 5G. Alltså en, en, en twist som jag ser att man gör på detta också då. Jag har inte hört det här att, att man tydligt går ut och säger att det skapar autism då. Men det, det kanske kommer du vet man inte. Men en ja. sak som jag har sett ja, i alla fall. Kommer, det, det kommer det kommer säkert. Det kommer ja. säkert ja. Mm. Men, men det är ju det här att man gör så här va. Att man... Eh, plantera detta i sanningsrörelsen då. 5G är jättefarligt och det, det skapar, det är mycket mm. eh, sur kring detta. Mm. Och sen så ser man ju hur de rapporterar i de vanliga nyheterna om att det är eh, människor som bränner upp och vandaliserar 5G-master. Mm. Och då, får man ju, då kan man ju skapa den här bilden av att för nu har man ju nöjt sig ganska mycket med att eh, förlöjliga den här typen av systemkritik och, och, och konspirationsteorier om så man förlöjligar och man vagitaliserar och man pratar inte om det men nu så kan man, verkar man som man vill framställa bilden av att de här människorna är faktiskt våldsamma de är farliga de eh, eh, går till eh, handling och vandaliserar och förstör mm. saker så att nu är det liksom inte bara, nu kan vi inte bara skatta åt dem längre va? Nej, det, okay. ett, Men det är en extra sak Som de ja. tycker om att göra ja. Men okej okay. jag, jag vill bara säga Det, det, det, det, det, det är gamla gamla Tekniker titta, titta där Inte titta, inte, titta här Nej, visst, titta där. Ja. Ja, Och sen en sak Just det här med 5G uh, Jag tror det var du Patrik som uppmärksammade mig på det Det är ju det att um, Om om det nu är så att jorden kommer att bestrålas med 5G så kommer ju också de här människorna som vi kallar för makteliten eller nätverket eller liksom toppen av pyramiden Precis. de kommer ju också att utsättas för Precis. den här samma strålningen. Vilket är väldigt, väldigt lite troligt att de ja. utsätter sig för det. Exakt. Hur, hur, hur mycket behöver vi tänka för att vi kan utesluta en sån sak? Att, att 5G, hela jorden ska vara 5G-ad och, och, och orsaka sjukdomar. Men, men de lever ju på samma värld som oss. Hur ska, de de, ska, de gå runt, ska de gå runt i några slags masker för att undvika Precis. 5G? Men, men däremot så är det ju väldigt, väldigt lätt att undvika vacciner och mediciner. Mm. För att det är ju någonting som man kan individuellt ta beslut om än så länge i alla fall. Och, och kommer det några lagar som tvingar oss att vaccinera oss eller ta mediciner så kommer de ju givetvis själva att se till att de inte behöver följa de lagarna utan det är ju bara liksom, idioterna som ska påtvingas. Jag vill säga mm. att jag är spiksäker på att eliterna, va, som vi, uh, kallar dem, vi fel kallar dem för eliterna, att de aldrig vaccinerar deras egna barn. Är Nej, det gör de det. inte. Nej, ja, absolut. Ja, det är jag hundra säker på. Det gör de inte. Mm. Nej, mm. <laughs> mm -hmm. Nej. Ja. Varför, skulle man, varför skulle de göra det? det? Det är ju bara att läsa den tillgängliga forskningen. där visar att man aldrig har kunnat visa att vacciner har någon effekt. Man, man räknar antikroppar. Man pratar om något som kallas för immunsvar. Men det har man aldrig kunnat koppla till en faktisk sjukdomsförebyggande effekt och sen så har du en bipacksedel där det står kvicksilver och kylavätska och så vidare om man översätter mm. <laughs> Precis Ja. Nej. Mm. E e ja. Nej. Ja. Autismen har ju gått upp i exponentiell äh, exponentiella mängder av äh, autist äh, autistiska fall har börjat sedan de började vaccinera i Amerika med 22 vacciner, barn med samma de är födda. och det, det, Kurvan är ju sam, det är samma kurva. Uh, va? Det var en autistisk i 10 000 människor uh, ungefär i, i, i 50-talet, tror jag. 40 -talet. Ja. Och ja. nu är det minst, jag vet inte, alltså siffror är olika. Jag, jag, men vad du än läser så har det multiplicerats per minst. 25 gånger. Minst 25 gånger. Jag tror att det är en på 36 nu som är den officiella siffran i USA. En på 36. Ja, mm. alltså minst, minst. Jag har läst olika siffror men några är fantastiska. Det är en kvinna som jag tycker om. Hon, hon, har, hon menar alltså att det var en utav 10 000 och nu är det en utav Uh, uh, tusen nånting sånt jag menar, det nej, mycket, mycket mycket mer mycket mer mycket mer ja ja ja 500 Okej. Okay. nej nej nej alltså en, på en av 36 oh. mm. som har mm. autism på. som har autism i USA ja jag, kan ta, jag ska ta upp här Herregud. jag brukar uppdatera siffrorna varje gång jag håller Om det är så så jag men I'm sorry, jag har inte studerat nog Menar jag men vad jag än har läst på alternativa böcker så är det klart att det att, att är direkt related till vaccinet. Mm. Mm. Nu med, är jag fram med, med, här. Temidosar, alltså som är med Mercury, och mm. som har orsakat den här katastrofen. Katastrofen. Mm. Ja, du har alldeles rätt Simon. På 1950-talet så var det cirka ett barn på 10 000. Ja. Um, sen så började det eskalera. Um, förstås, det höll sig väldigt lågt den nu 60, 70, 80-talet. Mm. År 2000 så började man föra de här noggranna beräkningarna och då hade vi ett barn på 150. År Oj. 2007 så var det ett barn på 91. Va? År 2011 ett barn på 8. Det är så 2014, illa. ett barn på 45 och idag ett barn på 36. på mm. riktigt. Mm. Jag, jag vågar inte säga de här siffrorna. Det är nästan som man inte kan tro. Alltså, att, jag, men, what more proof do you need? Ja? Mm. Så, nej, så säger man nej, vacciner de är ofarliga. Det är <här> Vad säger den samlade lite om det här då? Att, att autismfallen snarare ökar än minskar då? Blir det mer forskningsanslag och de ska forska ännu mer på hur man ska vända trenden? Jag har just läst om de gjorde en stor möte i Simpson i vad var det nu i 90-talet. Det var CDC-chefer och alla stora människor från hälsovårdsnämnden som gjorde en secret meeting om problemet som hade uppstått då. De hade sett att Temirosal det är ett helt det heter. Alltså det här som de lägger in i vacciner äh, gör att äh, barn får autism. Men äh, det står i den här, min älskade bok här, som jag läser nu. Virusmania. Och, virusmania. Och det är... De, bara, ja, de, de, de gjorde så att de, de, deras uh, findings blev inte publicerade bara, De grävde de ner det. Mm. För att, jag för att måste fråga att svara Linda. på din fråga, Martin. Jag vill svara på din fråga, men mm. de har gjort så mycket. De har jobbat så mycket för att det ska komma ut i allmänheten. Mm. Men det, det behövs ju inte så stor expertis för att se liksom hur amerikanerna såg ut. Uh... Och före andra världskriget, då var de smala och friska och sunda som alla andra. Mm. Så ser man hur de ser ut idag. Det är liksom feta blobbar och så fullvaccinerade. Ja. Är, är det liksom ingen som lägger ihop ett och ett? Vad var det vi gjorde då ja, som, som vi inte gör idag? Det, det ja. borde inte vara så svårt. Jag vill, jag, jag vill inte vara cynisk, men jag ju själv, i min korta lev, levnadstid så har jag märkt, liksom, jag var, var amerikan när jag var ung och, och, och redan då, när jag var 20 år gammal så tyckte jag att amerikanerna var, var lite vad ska jag säga? De är lite dummare än europeer. Men det är väldigt... Det kan man inte säga. Det är kanske för cyniskt. Men jag tror att Amerika har ju varit bland de mest vaccinerade barna i de sista 30-40 åren. 30 -40 åren. Och, och det har gjort dem gjort dem vad ska man säga? Dummare eller de har inte som. De har problem med att, att förstå saker. Och de är många är kanske inte autistiska Men de, de kan inte se De kan inte bruka logik längre Många av dem Det är klart att det finns jättesmarta amerikaner också för guds sake Men i genomsnitt så har jag alltid haft känslan uh, Att amerikanska befolkningen är riktigt bakom. Mm Mm. Men du, jo, men jag måste fråga det... Linda, ja. var det siffror från USA det här? Ja, det var, ja, det var siffror det, ja. från USA. Ja, det. Nej, sen ja. så bara så här, jag har kollat upp det här med ja, det här med tiomessal också. Och det, och det, det står ju på Wikipedia, det är farligt att inandas om man ska undvika direkt hudkontakt. Mm -hmm. ja, <laughs> låter det som en bra idé att spruta in det i en blodbanan då? <laughs> Nej men förstår du, när man initierar spedband med den här lösningen då skyddar det mot plötsligt spedbandstöd. Det finns faktiskt en studie som visar att kvicksilver skyddar mot plötsligt spädbarnstöd. Det har de lyckats producera, en sån mm -hmm. studie. Mm. Mm. Det, det, det är helt absurt alltså. Mm. Well. Just, just nu så finns det 150 studier- och vetenskapliga studier publicerade som visar sambandet mellan vaccination och autism. och eh, Någon av er frågade tidigare att vad gör man för att motverka den här explosiva utvecklingen? Alltså Grejen är det att just nu ni, ni vet ju givetvis att alla pengarna finns ju hos industrin. Ni vet att stater och kommuner är skuldbelagda upp till halsen. Det finns absolut inga extra pengar att göra någonting mer än man måste och det finns inte ens till det utan allting är ju lånade pengar och pengarna finns istället hos industrin så det är ju upp till dem att försöka göra någonting vill de förhindra den här utvecklingen nej för det är ju de som har skapat den här utvecklingen för den är en våldsam kassakor för dem för det finns ju givetvis en massa massa mediciner mot alla dessa autismklassificerade tillstånd så att de lägger ju sina resurser på att när det kommer en ny studie som visar at autism beror på vaccination då pumpar de ut en massa studier som visar att den här studien var helt felaktig och den är ingenting att bry sig om och det var ingenting som var relevant med den här har vi istället gjort tio stycken studier som visar att det absolut inte finns något samband. Det är det de lägger sina resurser på att hela tiden överskugga alla de här oberoende vetenskapliga studierna. De ska tryckas ner under y och, och det klarar de ju av för alltså att, att publicera en studie för ett läkemedelsbolag är inga som helst problem för det är bara piss i Mississippi när det gäller kostnaden. De har ju obegränsat med pengar. Medan mm. den oberoende vetenskapliga sidan, de har ju mycket begränsat med pengar. För varifrån ska oberoende forskare få sina pengar? Oberoende betyder ju att man har ingen sponsor, man har ingen industri i ryggen som är intresserad av att få ett visst resultat. Mm. Så att och, och, i så fall ska det då helst vara staten eller kommunerna som sponsrar en sån studie. som med den sa så alltså finns inga pengar hos staten idag. Mm. Så att det, det är hit som resurserna går när det gäller autism, de ska bara spotta ut en massa studier som visar att ingenting stämmer om att vacciner och autism har ett samband. Men de struntar blankt i att försöka ta reda på vad den här explosiva utvecklingen beror på. Mm. Men en av mina favoritstudier som jag har lärt om uh, när jag läste här, de här böckerna, uh, detta är igen, igen från Virusmenia, men det är alltså uh, Dan olmsteds. Uh, undertook one of the more interesting studies himself. He went to the Amish community. Amish are a group in America that refuses vaccines. So, searching for children who had not been exposed to mercury in vaccines, the kind of population that scientists typically use as a control in experiments, Olmsted, scoured the Amish of Lancaster County, Pennsylvania, who refused to immunize their infants. As I said, I'm talking vaccine. Given the national rate of autism, Olmsted calculated that there should be 130, 130 autistics among the Amish. He found only four. One had been exposed to high levels of mercury from a power plant. The other three, including one child adopted from outside the Amish community, had received their vaccines. Alltså, de, mm, yep. de, de fyra människor, de fyra autistiska äh, äh, stackars barn bland Amish-befolkningen hade antingen tagit, tre stycken tagit vacciner och hade etans, äh, mm. Va? meine, <laughs> de, de en hade blivit exposed från en powerplant, en i hans forskning. Jag menar, det är en perfekt uh, exempel på mm -hmm. Men ska man förstå om det finns en korrelation mellan vacciner, så alltså man ska man gå till en grupp som aldrig sagt vacciner. Ja? Och det var det han gjorde. Men yep. eh, det var det 90-talet. Ja, jag läser det här eh, 90-talet. Jag ja. tror det var 2005 han gjorde den här studien. Den här studien har jag med i min föreläsning så jag brukar alltid hämta den. Ja, okej. Var det till och uh... med så. Jaha. Uh, uh, Nej, för att, jag ser ingen data här när Amstead gjorde ja. den. Jo, året var 2005. Jag Oj, okej. Okay. Mm -hmm. än, ännu mer intressant. Mm. Ja, så det var fyra stycken och, och de tre stycken hade haft vexiler och de blev autistiska. Ja. Yep. Av hela Amish-befolkningen. Så, okej. Okay. Det, det men. är så mycket. Men man, man skulle kunna sitta här och bara om beviset Hitta, att det finns ju så många bevis mm. att, att det, här, det här vet de i, ju om i USA Det här är ju väldigt, väldigt pinsamt och väldigt svårt att släta över mm. De har ju försökt påstå att det har att göra med uppväxten på landet, för Amish, Amish folket så bor ju liksom de lever ju som på 1800-talet de ser ut som mm. uh, i lilla huset på prärien kommer ni mm. ihåg de har ju mm. liksom så här mm. halmhattar och åker bara mm. häst och kärra och de har ju försökt hävda då att det är den här uppväxten på landet som gör att de inte blir autistiska. Men det har ju fullständigt krossats av en klinik som kallas för Home First Health Services mm -hmm. som finns i Chicago. Och mm -hmm. Chicago kan ju man knappast då påstå att är på landet för det här är ju mitt i, mitt i stan för storstadsbarn mm. och han som grundar Home First Health services. Um, han hette Eisenstein. Mm -hmm. Han är faktiskt den författarna till den här vaccinboken där jag också har skrivit ett kapitel men han heter alltså Meyer Eisenstein. Mm. Han har sammanställt statistik därifrån. De har behandlat cirka 35 000 ovaccinerade barn på sin mm. klinik. Mm. Inte en enda av dem har haft autism. Mm -hmm. 35 000 ovaccinerade storstadsbarn oj. utan autism mm. oj, oj, oj. och orsaken att de söker sig till den här kliniken de ovaccinerade barnen där för att den här grundaren Meyer Eisenstein han är officiell vaccinkritiker mm. och namnet Home First Health Services kommer från att han förespråkar för, hemma för, vad heter det? Hem, hemförlossningar Mm -mm. Så att han säger att mödrarna ska föda i hemmet. Därför att då har barnen störst chans att få ett hälsosamt liv. För föder mm. man på sjukhus så får de ju direkt så får de ju en hepatit B-spruta. De mm. får K-vitaminspruta. Mm. Och de blir utsatta för andra behandlingar, till exempel en tidig avnövling så att de får inte sitt blod från moderkakan och så vidare. Allt det här lägger ju givetvis grunden för ett försvagat immunförsvar. Mm. Så att han förespråkar förlossningar i hemmet och, och inga vaccinationer. Han säger aldrig i sin bok att han inte, att han liksom säger, han säger aldrig vaccinera inte era barn, utan han mm. säger mm. det här är forskningen. Mm. Gör din egen efterforskning. Läs det här och ta sedan mm. ett medvetet val. Mm. Mm. Så att, eh, okay. liksom, så att när man kom fram till att man inte längre kan skylla friskheten hos Amish på att de bor på landet, så då har man alltså börjat knacka dörrar. Läkare går runt med vacciner i väska. Går och knackar dörr och erbjuder dem gratis vaccinationer. De här amish-barnen nu för tiden. Och det är fler och fler som faller offer för den här propagandan. Nej. Så att Fler och fler amish går nu mer på att vaccinera sig. För de, de kan inte stå emot det här liksom, när de kommer in i deras hem. Mm. Vilket ju gör att snart har vi förstört hela den här kontrollgruppen. Och det är ju givetvis det som är meningen. Mm. Mm. Ja just det, för då kan man säga sen, ja men Aymish vaccinerar sig också faktiskt, yep. så att, eh, yep. här kan vi inte komma. Nej men yep. precis, det är ju viktigt det där, att man får inte ha någon, någon ovaccinerad grupp och, och jämföra då. Och det är ju liksom det här också, det var ju som du sa också Simon, att det här är ju en enorm eh, industri för eh, en enorm eh, marknad för läkemedelsindustrin då. Det är ju någon slags onskefullt system som bara rullar på va och det, och det är som sagt det är ju så mycket pengar i det och det var ju som eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vem som sa det men jag läste det jag vet inte om det var virusmania nej det var nog den här vaccination proven deadly and useless eller någonting men alltså att det var någon mm. som hade sagt det här att, att det är som gäller alltså han som Började med vacciner då på 1800-talet liksom, eller, eller sån här inokulering eller förkoppning som det var från början mm. Det han upptäckte, det var ju egentligen bara det att det är mycket mer lönsamt att, att ta betalt för att behandla en, en stor grupp friska människor som är rädda för att bli sjuka än det att behandla de som verkligen är sjuka. Mm. Det, det är ju mycket bättre ekonomi i det va? Ja, och det är ju också någonting som hela tiden läkemedelsbolagen söker efter då så är det ju liksom sån här förebyggande medicinering då va? Jag menar vi har ju vaccinerna och sen så har det varit eh, losäck och statiner och blodtryckssänkande och sånt här va? Alltså mediciner då som, som man säger att personer måste ta eh, fast när de inte är sjuka för att de inte ska bli sjuka kan man säga va? Precis, precis. Men, men sen vill jag också säga det att, att för att det är ju lite lätt, eller ja, vi, vi tänker ju gärna så här: Att ja, det är de här dumma eh, läkemedelsbolagen och de, de har liksom blivit eh, korrupta av att, att, att tjäna pengar. Då. Och det kan man väl säga att det är väl en del av det då. Va? Men, men det som är rätt otäckt i detta också. Då, det är ju det att, att många av de här sakerna, då vacciner, och många av de här medicinerna. Mm. De skapar ju dessutom sjukdomar. Ja. På, på ett sätt. Då, som, som ska vara tillräckligt eh, eh, ja, diffus så man kan dölja liksom, sådär, så man inte ska kunna koppla ihop trådarna. Va? Men så är det ju tyvärr. Så, att, så att, liksom det, här, det här medicinska systemet vi har idag det är i alla fall min uppfattning efter att jag tittat på det väldigt länge. Det är, det är ju någonting som, som används som ett, ett, ett, ja, ett vapen, det är ett brott mot hela mänskligheten va? Och man använder detta för att, att, att skapa sjukdom. Och jag menar, nu har vi de här Gardasil-vaccineringarna som pågår av unga flickor då va? Ja. Och där har man ju hittat kopplingar till, till, till sterilitet då va? Ja. Mm. Så att... mm. och, det ska vara, och det ska vara för att mota cervical cancer va? Mm. Ja. ja. Och nu ska man till och med börja äh, vaccinera unga pojkar med samma HPV-vaccin. Yeah. Ja, mm. Så att då får man ju hela kundgruppen där. Det kan man vaccinera 100% istället för 50%. Mm. Mm. Så. Nej, säger jag med att det, det här är väldigt otäckt det som pågår. Och det handlar alltså inte bara, för det, vill man, det, det, det tycker jag man, man för fram ganska ofta. Ja, det är de här elaka Big pharma. De har spårat ur och de ska bara tjäna pengar va? Men, men, men det finns alltså underliggande eh, otäcka agendor, va och, sen, och det är ju också det här: dels är det här då att ja, man vill ju begränsa eh, befolkningstillväxten. Och sen finns det ju också den här aspekten att, att, att friska människor som är friska, de, de vill ju många saker. va eh, Men sjuka, eh, de vill bara en sak. Och det behåller ju världsordningen då, va Då lägger man sig inte i något annat än att. att, att eh, Försöka bli frisk va. Mm. Och sen är det också det att när vi är sjuka och lite undernärda. Då, då är vi mer impulsiva och trögtänkta va. Och, och, och, och om, vi, om vi har fått någon, någon hjärnskada av vaccinationer och så vidare. Va? Så att det, det, det, det ligger mycket underliggande i detta va. Sen har vi också det här då va. Som, som händer nu va. Att om vi tror att en sjukdom uppstår av vissa orsaker då va anledningarna som har sig idag är det ju då att, att vi får inte gå ut och vi får inte träffa varandra då för att det finns ett, ett, ett farligt virus och då får man ju en föranledning då för då kan man kontrollera människor i, mm. i stor omfattning va och, och det där också, det, det är ju en sån här video som jag verkligen tycker att alla ska sätta sig ner och titta på och det är ju den här Stefan Lanka Pandemic Theater den, den, mm. den finns på Youtube han, han pratar ju tyska i men det finns med engelsk text va. Mm. Men det, det som man gör där det är ju att han ger den här historiska kon kontexten också kring, mm. kring eh, hur man har använt eh, sjukdom och, och medicin som ett styrmedel helt enkelt va. Mm. Att, att eh, jag, jag tror att han berättar om det att, att pastör eh, om det var han som han fick liksom det jobbet att hitta på viruset för att eller om det var i, tyskarna ville inte att, att britterna skulle kunna eh, ha sin båttrafik genom Suezkanalen va så då hittar man på det här viruset och så och så, eh, man att engelsmännen hade det och då blev eh, de som bodde där kring Suezkanalen de blev jättenervösa och så fick inga brittiska fartyg. Ay, mm. och, ja du vet man använt det liksom i i <låder> krigföringen då liksom så. Mm, mm, det här med, med sjukdomar och virus va? Mm, men det... <laughs> och sen en annan sak också. Ja, jag har sen... tänkt att ska vi ta, ta, ta död på den här myten om, om biologiska vapen för att det är väl det som det bygger på det här biologiska vapnet att man skapar ett laboratorium och så smittar man ett första, en första människa eller djur eller vad det är och så ska den här smittan då spridas till resten av jordens befolkning och att det är sådana tester då som har gått fel, det är ju det som florerar mycket i sanningsrörelsen så då, så att och det är ju lite synd då, för då fokuserar man ju på fel saker som vi är inne på. Då. Så kan du lite utveckla det kring era tankar kring biologiska vapen? Ja, alltså biologiska vapen, då, det, det förutsätter ju att, man kan, att, att saker och ting kan smitta på det här sättet då, via bakterier och virus. Mm. Men det man kan konstatera när man, när man läser de här böckerna då som Virus eller och det finns ju Bechamp och Pasteur. Och det finns Stefan Lanka då och det är ju det att den, den hypotesen är ju fullständigt obelagd. Va? Man har ju aldrig kunnat göra ordentliga experiment som visar detta. Utan det man har gjort ofta då när man ska, när man ska försöka fastställa smittar då, man har forskningsfuskat, man har tagit lite gägga eh, från, eh, man har dratt ut lite ryggmärsvätska ur ett försöksdjur. Och så har man låtit det stå till sig en stund. Och sen så har man sprutat in det rätt in i hjärnan på nästa försöksdjur då, va? Mm. Och då eh, alltså, skickar du in någonting i hjärnan så, så kan du nog dö av bara det va? Ja. Så att, mm. <laughs> och man har ju dessutom inte haft någon kontrollgrupp där man, där man sprutar in eh, icke-jäst eh, svetska Eller vad det nu var utan hade ja, färsk eller, eller bara koksalt eller någonting va? Man, man har ju inte liksom undersökt effekterna utan man har, man har liksom gjort sådana här eh, spektakulära experiment då, och så har man med hjälp av det som man sagt sig kunnat påvisa att, eh, att den här smittan existerar då det här viruset. Ja men det var så man gjorde med polio till exempel då va? Och sen så har man, har man eh, snott ihop någonting och så har man sålt det i, i stor uppfattning. Det, var ju så, det, är, och det är väl också någonting som Stefan Lanke pratade om det här tuberkulinet som skulle eh, förebygga tuberkulos också då det var ju också någon sån här grej som alltså som, man, man, man måste också läsa om uh, the Spanish flu och mm. vad, som, vad som pågick där som, det skulle ju ha varit den absolut största pandemin i hela världens historia uh, the Spanish flu uh, 1918 the mysterious Spread. Och där tog man alltså volontärare, eh, volontärer, det var liksom det var några hundratals eh, förbrytare som de tog som volontärer för att testa. Och om den kanske det blev om de kunde smitta de här 150 eh, förbrytarna. Uh, för att de sa ni, ni, ni, ni, ni, att ni får frihet om, om ni är med på att bli volontärer och då sprutade de in alla <laughs> i alla i och, och i. de tog alltså serum från uh, verkliga, verkliga sjuka människor och sprutade in i alla möjliga sätt och uh, fick dem till att gå och, uh, och bli hostade på fem gånger från de sjuka och försökte få dem smittade, de blev inte smittade Mm. De blev inte smittade av Spanish Flu. Nej, Så, Nej det, det har ju alltid varit. Det är beskrivet i väldigt stor detalj. Nu, jag försökte sammanfatta det mm. vad jag har läst äh, de senaste tiderna. Men ähm, det, har inte, det, det blev inte bevisat då att i, i, Spanish Flu till exempel var smittsam. Mm. Det som man däremot vet att hände vid tiden för den här Spanish flu så var ju det att soldaterna skulle komma hem från kriget och man sa till alla som kvinnor och barn som väntar hem sina män att de kommer att komma med en massa farliga sjukdomar så att ni, ni måste vaccinera er mot ja. en det ena och en det andra. Mm. Mm, mm. Så att alltså alltså både soldaterna och de eh, de kvinnliga familjemedlemmarna och barnen som väntar på dem hemma blev injicerade med fruktansvärt många olika vacciner. Okay. Så att det, det är ju där vi har nyckeln till vad som verkligen hände Precis, precis. jag leser just nu här framför mig. Pandemic 1918 overmedication and massive vaccination campaigns. Ja. Mm. Och eh, sen brukar de aspirin också jättestora mängder som gjorde att, att det blev blödningar i, i lungorna. Mm, och det har ja. bevisats att aspirin är farligt mm, yeah. och, och många saker har bevisats eh, i efterhand att det var det som tog koll på så många människor, det var själva det treatments som, som de fick mm -hmm. det, det, de flesta som dog, det skulle vara varit 20 miljoner människor eller några säger 50 miljoner men var du läser, men det, det var i alla fall säkert en jättehemsk eh, epidemi Spanish flu jag, jag nekar inte det men varför dog så många människor? Jo, det har man nu resat ut att det var på grund av de treatments som de gav till de här säkert människorna. Yeah. Mm. Det var det aftermath. Det var inte själva själva. Äh, virusen som man säger. Det var det, det, det som tog koll på människor och det är ett, ett problem som förstås paralyserade alla lekarna i världen och alla, alla vetenskapsmän. De, de sa, fan, vi har, ju, vi har ju inte klarat av det här. Vi har gjort fel. Och, och det, det, det blev nedgrävt då. Mm. Såklart. Och, och det är klart att det var ju många människor, ärliga människor som försökte rädda de här människorna men att ge dem en massa olika äh, vacciner och saker. Men det har faktiskt... Det verkar som det har nu blivit bevisat att det var the treatments som gjorde de flesta uh, casualties. Ja. Mm. Mm. Yep. Och, och hur många vi, människor vet... Jag visste ju inte detta uh, ett år sedan en gång. Uh, jag jag <laughs> har bara läst detta. Och, men... Så, nu, nu, nu, så måste man alltid fråga, fråga sig själv, vad är det jag läser? Är, är det, är, kan jag tro på vad jag läser nu i de här sista månaderna? Jag kan inte se vad för intresse människor som skriver detta skulle ha att, att skriva någonting mm, sånt. Ja? Precis. Vem är det som betalar människor? Är det bara för att de vill sälja böcker som de skriver? Men nu säger du vad jag vill säga nu är varför ska man tro på den ena sidan eller den andra inte sant? Ja. det finns ju vaccin uh, proponents och anti-vaccin proponents vilken sida är du på? de vill ju dela oss upp i två grupper ja. men jag frågar till vaccin proponents, de som tror på vacciner fortfarande varför skulle det finnas så många böcker, väldigt väldigt djupa studier som bevisar att vacciner har varit det stora problemet, och själva ähm, äh, eller, pharmaceutical, äh, själva medicinerna som, som man, man gav till människor, tog koll på dem. Varför, varför skulle de det finnas sådana människor? Äh, var, vem skulle ha betalt dem för, för att ljuga? En på Nej, men på andra du... sidan kan jag se att det är väldigt klart att se att de som är på den sidan att. Big Pharma. Det är klart att de har intressen att göra det. Mm. Ja men precis. Nu, nu i, i nutid, detta är ju en jätteindustri då. Va? Så att där finns det naturligt naturligtvis ett, ett väldigt starkt incitament. Eh, och och att, att det inte i så fall skulle komma fram att det var några problem med vacciner. Va? En sak som jag tänker på också då, det är ju det att eh, jag menar i den här eh, vaccination- Proven, useless and dangerous tror han heter. Va? Det är någon som har gjort det nu. Där, där finns det ju i början av boken så finns det ju ett kanon också. Det finns ju 25 böcker va? och jag har hittat massor av böcker. Som, det är flera böcker som sträcker sig hela vägen som sagt tillbaka till 1800-talet. Mm. Och då måste ju det ju ha varit en fruktansvärt lukrativ industri det här att skriva böcker som skrämmer upp folk för vacciner då. För det är ju nej. det folk har gjort i alla tider då va? Ja, nej, nej, nej. Men... Nej, och, och, och, och det har ju tydligen varit väldigt effektivt då för att människor har ju gått man ur huset. Det finns ju den här Great Demonstration då. Det var ju 10 tiotusentals människor mm. som demonstrerade i Storbritannien på någon gång på 1800-talet mot smittkoppsvaccineringarna då för att de märkte ju att människor dog av dem. Så mm. de blev ju förbannade va? Det, blev ju, det var ju rena liksom mm. Mm. folk gick man ur huset. Mm -hmm. Uh, och det gjorde man nog inte Utan anledning tror jag Så att, att det här med, med Vacciner det är, det är ju någonting som uh, Något väldigt otäckt Som man har sysslat med väldigt länge men Vet du vad som är otäckt för människor Patrik? De måste realize att vi lever nu I en slags medeltid ja. Jo visst, jo, men det är ju det Medan Många, många ja. människor menar att vi, är, oh, nej, vi, är, vi har kommit mycket längre I, i, i vetenskap och mm -hmm. teknologi Och det är hemskt för människor att, ja. att erkänna mm. att vi lever i en slags medeltid på grund av bara profit-obsessed people. Mm. Ja, människor som bara vill göra pengar. Mm. Och, och, man kan inte upprepa det nog. Jag menar, det är ju klart nu att det är... Eller är det människor som verkligen tror att han vill oss gott? De som gör mediciner och, och vacciner. Eh, Where is the proof? Det, har ju, det finns ju no, så mycket bevis på att äh, menar, att själva våra mediciner är, är, alla har ju äh, side effects. Det finns ingen medicin som är helt äh, som bara gör dig bättre. Men förstår äh, du Simon, det står i tidningen att det är bra med medicin. Oh. Och sen så var det en doktor i tv som sa att vi alla ska ta influensavaccin. Jag säger banala saker ibland. Jag, jag, jag, men jag, jag, jag, men det, det är så irriterande att se att det är så många människor, till och med människor vänner som jag har haft i många år som faktiskt fortfarande tror att nej det är, det är du som är lite grann sådär konspirationsteoretiker jag menar fan, ta läs saker ta läs i din historia men ja, det, det är det vi måste förmedla till människor precis men problemet här är ju hela, hela liksom äckorhjulet som alla springer i i dagens samhälle för att det finns ingen tid för folk att läsa, att förkovra sig, att, att gå på de här oupptrampade stigarna. Folk mm. orkar inte för att alla människor idag de lever liksom på randen till utbrändhet för att Takten är så fruktansvärd. Man ska jobba, man ska hämta ungarna från den kommunala förvaringsplatsen. Och sen så ska man göra middag och sen så ska man titta på tv. Och sen ska man och sova och sen ska man upp och iväg till mm. dagis och jobb. Och så bara rullade på så här. Mm. Och det var som en väninna sa till mig. När hon fick sitt första barn för cirka 15 år sedan. Så hade hon hört ryktas någonting om att det kan vara farligt med vaccin. Och då tänkte hon att oj hjälp. Det där måste jag ta reda på. Jag måste ta reda på mera om det här. Men mm. jag hinner inte just nu. Så jag gör göra det sen. Och så länge som inte jag hinner ta reda på någonting mer så är det enklaste att göra som alla andra. Det vill säga gå och vaccinera. Vilket mm. hon ju gjorde. Och det är så här folk tänker att så länge de inte hittar tid att förkovra sig i till exempel då vaccinationsfrågan som ju är väldigt stor och väldigt viktig, speciellt för småbarnsföräldrar, mm. så väljer de att gå det här spåret som är färdigplogat och färdigupptrampat det vill säga gå till BVC och ta alla vacciner på utsatt tidpunkt. Mm. Och det konstiga är att varför är det det man väljer när man är medveten om sin okunskap? Därför det naturliga så hade ju varit att, att säga nej men vänta, så länge som jag inte är säker på att det här är någonting bra och effektivt Precis. för mitt barn så låter jag bli. Det är ju Precis. den vägen vi borde tänka. Ja. Mm. Men alltså idag så föds ju in i den här vaccinreligionen. Vi föds in i att vacciner är bra och nödvändiga, de är mm. säkra och effektiva. Och mm. alla som tror någonting annat eller ens vågar ställa några andra frågor, de är konspirationsteoretiker, de är osolidar, osolidariska, de är oetiska, de är ansvarslösa, de är folia Ja, Ansvarslösa, ja Precis. Så därför alltså, alltså, de har lyckats fantastiskt väl med att slussa in folk i den här alltså vaccinreligionen, den är världens största religion. Ja. De slussar in folk direkt där. Väldigt liksom det, det är som en röd matta bara som går till BVC. Väldigt mm. enkelt att gå på den. Och ska mm. du ta ett enda litet steg utanför så är det bara en massa lera och du blir smutsiga om Mm. Så det är därför vi har det här systemet och det underbyggs ju också av det här så kallade expertsamhället som vi har. Idag ska ingen tro att de vet någonting förutom möjligen om den här enda lilla saken som de är väldigt, väldigt eh, utbildade om. Så att de är så kallade experter och de har studerat så mycket om den här endaste lilla saken så de vet ingenting om helheten och de vet ingenting om någonting annat så ska du, ska du få reda på vad ditt barn ska äta. Så då ska du gå till en gärna då, till en dietist om du själv eller ditt barn funderar på mat. Och dietisten vet då precis vad du ska äta för du själv vet ingenting för du är ingen expert på mat. Och ska du få ditt hus renoverat så måste du absolut ha en certifierad expert som vet precis hur man ska renovera hus. För du själv vet ju ingenting om sådana saker. Och händer någonting så ser försäkringen till att du får ingenting ut från försäkringen om inte allting är byggt av en expert som har papper på att han är expert på att bygga hus och ska du, ska du ha dina mediciner så vet du ingenting om din egen hälsa utan då är det en läkare som vet allt om din egen hälsa och, och så vidare och, och sen blir mm. en vanlig svensson så blir det såhär till sist invagade tron att jag är ingenting jag vet ingenting jag kan ingenting det är bara alla experter som inte har en aning om helhetsbilden av hur du lever ditt liv. Det är de som vet och ska ta alla beslut åt dig. Och det här har lett till att folk idag de vågar ju inte ta några egna beslut. Alltså folk är livrädda för att fatta ett eget beslut. Mm. Så, så bara en sån sak att fatta ett beslut att nej, jag ska inte vaccinera mina barn. Alltså, det är ett fruktansvärt stort steg, och så, då, då blir de rädda. Men hur ska jag stå för det här och vaska sig till grannen, och vaska sig till svärmor, och herregud, för de vågar inte stå för sig själva. Alltså, folk måste banna mig för mera råg i ryggen. Alltså, det är, det är så uselt hur det ser ut idag. Alltså, folk står på er för sjutton. Det finns ingen som är klokare än du känner när det gäller dina egna barn och din egen hälsa. Använd magkänslan. Det är den som har sett till att människan som ras har överlevt i tusentals år. Det är inga mediciner och vacciner som har gjort att vi har överlevt. Tvärtom. Det är de som har gjort oss sjuka. Mm. Linda, mm. Linda, det är så skönt att höra dig. För att, eh, men nu, nu måste jag göra en självanalys och en självkritik. Uh, en, för att, tio år sedan ungefär 2009 eller var det, 11 år sedan så öppnade jag en forum som heter Clues Forum för att jag var väldigt intresserad i alla lögner som någon säger på medierna va? falska terroristattacker och så vidare så vidare men uh, jag, jag, måste, jag måste säga att om vi hade snackat du och jag bara två år sedan så hade jag inte tänkt att Vaccinfrågan var en så väldigt stor sak. Mm. Så viktig. Nu förstår jag bättre hur jag själv har inte eh, liksom eh, satt eh, fingern på vad som... Men nu sitter vi här instängd, det var det huset, men jag sitter här instängd i husarrest. Mm. På grund av, av denna enorma lögnen av, av, av virus, eh, att virus existerar och att de förmedlas genom luften. Mm. jag själv har, har behövt liksom vakna right? men jag, trots att jag har haft i, i elva år en forum som pratar om alla lugner i världen som från terrorist till falska atombomber och falska eh, eh, NASA ju åker inte upp till rymden men eh, det är en ganska ny sak för mig detta men, men det är ju den viktigaste jag, jag, jag menar att jag har liksom tappat jag har inte sett den här saken många, i många år. Jag, jag tyckte hälsa och sånt, jag var intresserad men inte så mycket. Nej, men. Men sen, sen också Simon, du, du har ju haft en del eh, figurer på forumet som, som tycker också att det där med, med vetenskap och, och, och medicin det ska man väl inte eh, gräva ner sig, det blir inget bra utan det är bättre att hålla sig till det här mediebedrägeriet liksom. Vilka ja. bilder i nyheterna som, som eh, inte kan vara sanna liksom. Som att, att två flygplan kan inte <laughs> dyka igenom och, ja, men Det är ju en, en väldigt viktig och svår insikt för människor det också. Det ska man inte förringa men, men, men det som liksom har blivit väldigt tydligt för mig de senaste två åren då för att de, den här liksom saken har ju öppnats upp på Close Form, Eller jag har ju tittat mer och mer på detta och det är ju just det här att att eh, dagens vetenskap det är ju en religion va den betrivs ju precis som en religion eller en kult eller en sekt va och, och stark hierarkiskt står det är dogmer och man kan inte ifrågasätta då åker man ut med huvud för det. och sen är det ju också då det som är så eh, beklagligt eller allvarligt här också då det är att medicinen är ju en del av den här eh, religiösa vetenskapen. Och medicin som en riktig vetenskap det är ju egentligen det allra viktigaste för oss eftersom medicin är ju en fråga som bokstavligt handlar om, om hälsa eller sjukdom och liv eller död. Va? Det, mm. det är en, en, en korrupt medicinsk vetenskap påverkar oss väldigt konkret då. Mm. Eh, men, men du vet, du vet på att du är ju en pro som någon skrev på om häromdagen. <laughs> en, en, en Torbjörn här är vem man heter. <laughs> ja, du är en coin på och Klusforum är också en uh, disinformationsgrupp. Uh, uh, ja man. Ja ja. Så ja, det... ja men, men Simon, jag vill säga liksom, till ditt eget försvar att alltså världen är så full av lögner och det är väldigt svårt att upptäcka alla lögner på en gång. Mm. För att jag, jag har ju, alltså det var 2009 för mig också som jag började involvera mig i vaccinfrågan och verkligen Aha. gå ut offentligt. Så att vi har ju hållit på ungefär lika länge. Och, liksom ja, var uh -huh. och alltså det här senaste året och jag vill säga de här senaste månaderna så är det flera saker som tydligen är helt självklart grejer på ditt Clues forum som jag aldrig har fattat för ännu. Mm. Alltså, vi ska inte gå in på det här nu för det är helt utanför tema. Jag kan bara ja, snabbt ja. säga att till exempel det här med satelliter. Mm. Mm. Mm. Det är liksom en liten ledtråd till lyssnarna om de sen vill <laughs> börja utforska. Så, så ja, alltså, Du ska inte på något sätt känna dig udda, för att. Jag har, jag har sagt till Patrik flera gånger när vi har pratat i telefon med senaste månaderna att, mm. att liksom Patrik krossar mina illusioner en efter en och bara liksom drar undan ridån för mig och jag har gått omkring och inbillat mig att jag har varit medveten. Oj, oj, oj, oj. Vad det... har du berättat till Linde, Patrik? <laughs> Nej, men det är, ju de, det är ju de insikter jag själv har haft och de, de har ju varit väldigt, liksom, alltså det, det, det är ju så här då. Va? Jag menar, alltså man, precis, precis som du säger, man, man kan liksom bara rulla upp så många lögner åt gången. Och, ja. och under tiden som man inte har tittat på något annat så utgår man från att det man tänker och tror är självklart. Och om någon säger något annat så låter det fullständigt galet. Va? Alltså, mm. det, det var inte så länge sedan som jag tyckte att det lät ganska galet det där med att det skulle vara något problem med vacciner va ja, men jag kan tänka mig att det fanns ju lite skador och så men ja, det, de gör ju ändå nytta då va, det var väl den tanken och så, och så konfronterar man, man för detta då va, och så, mm. och så börjar man titta på det och så, ja men jösses, det stämmer ju va, och det är ju samma sak när de kommer från det medicinska hållet och får höra att, nej du vet det där med med att man kan flyga ut i rymden och, och satelliter och sånt. Vet du. Det funkar inte. Det låter ju fullständigt idiotiskt mm. när man hör det första gången. Så mm. är det ju bara. Det var det litet problem på början. Ja, jag, ja, jag hade ju det började när du var i så ja, ja nej. nej men, och är ä, de ju så, så duktiga på att skapa förvirring också för, för att de lägger mm. ut sånt här trams va? Det är, det är chemtrails och, och, och, och det är jorden i platt och så vidare va? Mm. Och så börjar man titta på det och så, ja oh, dumma folk är, de går ju på vad som helst liksom. Men jag går inte på vad som helst. Uh, och, och, och det här med satelliter, det måste ju vara samma dumheter som de här andra grejerna då va? Mm att de är väldigt duktiga på det här att, att, att, att skapa mm. eh, massa felaktiga eh, saker och ting och förvirring, då, den här desinformationen. Då. Mm. Mm. Så, ja. Men, men, så Men och som sagt kvällens ämne och det här med medicin. Va? För att, och jag menar när man tittar, jag tycker det är väldigt nyttigt att titta historiskt kring medicin för att jag tror att så sådär runt förra sekelskiftet då var det inte så illa som det är idag då hade man liksom inte tagit över hela medicinen för det gjorde man ju faktiskt någon gång så sådär eh, i början på 1900-talet, 20-30-talet va? då var ju det här med Rockefeller och sen finns det den här Flexner-rapporten eh, alltså man gjorde lite beställningsjobb och sådär då, och, och man såg till att monopolisera medicinen så att det var bara Eh, Rockefeller och hans eh, oljepreparat eh, som skulle vara någonting, va? och, och sen så liksom eh, kväster man långsamt alla andra synsätt inom medicin. Va? Mm. Det är ju han Sven Erik Nordin, han har ju en fantastisk blogg eh, där han skriver mycket om detta. Det är mm. ju han, som, han, han har gjort den här boken och cancer bara försvann. Mm. och, det, och det, den heter Svara doktorn han har verkligen börjat vakna kring de här grejerna ser man och, och, och ser hur illa det är va mm. men som sagt en, en bok som har gjort stort, stort intryck på mig jag kan inte säga att jag håller med om allt då, va? men det, det är också en sån här gammal bok från, från 20-talet tror jag den är och den är skriven av Dr. Henry Tilden och den heter Toxemia Explained. Mm. i början av den boken så, så säger han något väldigt eh, sant också. Det är det här att kunskap är makt va? Mm. Och kunskapen om hälsa är den största makten. Mm. Och det ligger mycket i det va? För att, ja, ja. ja. Alltså, och det, och det här pågår ju på alla nivåer va? Det är ju det här. Eh, gift och lösningsmedel rätt in i blodbanan. Och det tror vi gör oss friska och skydda våra barn från sjukdomar. Men sen har vi också de här eh, hälsoråden va? Som, som fungerar ju som inkörsportar till eh, medicinen och, och, och läkevården. Där man sen ska kunna proppa i människor preparat som gör dem ännu lite sjukare va? Mm. Uh, och, och jag menar jag har ju tittat jag har ju tittat ganska länge på det här jag har ju faktiskt tittat på detta över, över tio år då, va? men jag har ju aldrig liksom förstått den st större bilden ända tills jag stötte på de här riktigt stora lögnerna va? utan jag har alltid trott att det har varit liksom lite misstag och sådär mm. men, men, och, och, och, och många som tittar på medicin och lever ju fortfarande i den föreställningen va? men det finns ju några grejer som man, som man verkligen har plockat ner där då, och, och, jag menar, en sak som jag och, och det är många av de här eh, hypoteserna och teorierna som man har då inom medicinen. De är ju så fullständigt felaktiga. Eh, vi har ju till exempel den här kolesterolhypotesen. Känner ni till den? Ja, ja. Mm. ja. Och då, då säger man alltså så. Alltså kolesterolhypotesen är en hypotes som man har kring vad som orsakar hjärt-kärlsjukdom. För det är det så här att när man tittar till kärlen på, på eh, människor som har gått bort i hjärtsjukdom då så hittar man plack på insidan av kärlen. Och det är väl, man skulle kunna beskriva det som invändiga sårskorpor. Och det är så att när kroppen skapar en sårskorpa, då använder den eh, mycket av, av ett ämne som kallas för kolesterol, då, som är lite så genomsynligt och kladdigt om man om man skrapar upp benet så, så kommer det lite vätska. va Och det, det är kolesterol då. Och då säger man så här då vad det gäller hjärt att Aha, det finns kolesterol i de här placken. Ja men då måste det vara så att det är ju kolesterolet som är problemet. Som är orsaken till hjärt mm. Så därför ska vi se till då att, att människor som har eh, anlag för hjärt Eller får det att de ska inte äta mat. Som gör det, som, som kroppen kan skapa kolesterol av. Det vill säga, inte fet mat och inte ägg och sådana här saker. Då, va? Och sen ska vi också ge dem mediciner som hemmar kemiskt, hämmar kroppens förmåga att skapa kolesterol. Men då är det ju ett problem där med det att det här kolesterolet, det är ju kroppens viktigaste byggnadsmaterial som det använder för att reparera celler och allting. Då, va? Så att om man, om man hämmar både hemma kroppens förmåga att producera kolesterol och inte se till att man får isa de ämnen man behöver för att kunna skapa tillräckligt med kolesterol, då får, då får man ju jätteproblem va? Det, det leder till demens och, och muskelsvaghet och, och allt möjligt va. Och, och jag menar själva grundidén från början, den är ju så dum va? Jag menar om man, om man får sårskorpor, om man får sår och så, ja, vad beror det här såret på? Ja vi hittar kolesterol i sårskorpan Ja, nu måste det vara det som är problemet. Mm. Men, alltså, det är ju helt. Men, men det här man ju, alltså, det finns ju hur mycket forskning kring, som helst kring detta, då, va? Mm. Om, man, om man påstår att detta är något bra. Va? Och sen har vi ju nästa då, den här cancergenteorin. Man säger alltså att cancer beror på en förändring i cellkärnan. Men då är det ju så här att, att äh, Thomas Seyfried, jag vet inte om det var han som gjorde experimentet. Vi hade ju han på podden för många avsnitt sedan. Han är en, en, en, en professor i biologi tror jag det är från, från USA. Han har ju forskat kring det här med cancer. Då, och, och han, han har, har ju sett att liksom den här genteorin för cancer... Den kan man motbevisa med ett kontrollerat experiment. Den har motbevisats. Alltså om du tar en cancerös cell och så tar du en frisk cell. Och så lyfter du ut cellkärnan så byter du cellkärnorna. Ja men då fortsätter den cancerösa cellen att vara en cancercell. Och den friska cellen fortsätter att vara en frisk cell. Menar, det, då, men fortfarande så, så, så lever ju. Våran cancervård i det här paradigmet va? Om man ska förgifta kroppen då. För att ta död på de här cellerna då. Om man ska stråla. Och detta, detta tar ju död på människor va? Mm. Men, det var ju men... råda och, och sen har vi ju den sista här Och sista, vad ska man säga Barrikaden eller Vad heter det, vatten Men det är ju virusteorin. Mm. Den är också Den kan ju bara släppa ner papperskorgen nu den, <laughs> <laughs> Ja men du förstår att ja. du, du är ingen Nobelpristagare Nej Nej, <laughs> Nej. Det, det är just det apropå ja, det Därför kan ingen tro på vad du säger Nej. Nej. Du har inte fått Nobelpriset nu Mm. Nej, och liksom att det kan gå så här gång på gång på gång va? För att, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men du, du tog ju upp en Nobelpristagare som han, hade han fått Nobelpris för sina lobotomier eller? Ja, då. ja. ja. Visst, Han är en sefarlig Jew som heter El Tonjo Egas Moniz. Mm. Och han, han grävde i hjärnan, alltså han, han, han separerade front lobe till, <laughs> han, han, är, han, är den, han är den som liksom han hittade inte på lobotomi, men han perfected lobotomi. Och eh, han jobbade med en annan gubbe som heter Freeman. Och eh, de liksom de, de st stack in i huvudet eh, ice pix huh? och, och rörde lite. och, och För att de, de gjorde det för att människor som hade. Uh, ja, det var liksom människor som var galna och, och väldigt störda människor. De, de skulle då lugna, lugna ner dem. Och därför så, så grevde de in i hjärnorna och rörde runt. Och han fick Nobelpris för det. Han fick Nobelpris och eh, lobotomi har ni väl hört om? Ja. Ja. Uh, uh, så so, <laughs> här reser So, there was a Monitz och Freeman. Freeman apparently found Monitz's techniques a bit stodgy. And he began experimenting with an outpatient procedure where he would drive an ice pick into his patient's brains through the base of their eye sockets. I said, you know, oh, no, driven in an ice pick. Oh. Once the pick was inside the brain, he would literally wiggle it around. Cutting through the white and gray matter. Mm. Och det är såna människor som vi ger... Uh, vi vi ger Nobelpris till. Vi, vi skandinaver. Ja, jag skäms lite grann av våra skandinav. Ja. Ja. Men det är klart att jag... Är, jag, är, jag är, jag käms för att vara i Skandinavien. Jag ska inte säga detta. Mm. Men alltså Nobelpriserna. Yes, och sen, vem är den andra som jag, jag träffade när jag, när jag liksom tittade lite grann på vem som har fått Nobelpriser i de här åren? Det är en viss, um, ja, en annan ljuder då. Uh, han heter, um, vad heter han nu? Jo, just det. Uh, Okej. Okay. Uh, lotus lotus was uh, that henry kissinger fritz prize oh. kissinger mm. I think fritz prize Peter huh mmm precisely eh who are more men for nobel prize you fritz haber fritz haber fritz haber fritz haber played a major role in the development of the non ballistic use of chemical warfare in world war 1 mmm mm. In spite of the proscription of their use in shells by the Hague Convention of 1907, in addition to developing chlorine gas and other deadly gases for use in trench warfare, Haber was on hand personally when it was first released by the German military at the Second Battle of Ypres, Ypres, a Belgian. Uh, Joandra April to 15 May, 1915. Resulting in over 67,000 casualties. So don't look the chlorine gas, he referred at the 60, 60 shooters he mentioned. Or, talk for a, and, and, and the uptake, then a chlorine gas, and. defended gas warf warfare, Haber defended gas warfare against accusations that it was inhumane, saying that death was death, by whatever means it was inflicted. During the 1920s, scientists working at his institute developed utvecklade cyanide gas formulation Zyklon A. Kommer ni ihåg vad Zyklon A var? Ja. Yeah. Zyklon A var det som man säger dödade massa juder i koncentrationscamps. Ja, vad ironiskt, Habe som var jude hittade på Zyklon. Mm -hmm. <laughs> ja. Mm. Så <laughs> so det är vad historien berättar till oss. Nej, och de här sakerna de de, de har ju då precis 1980. Då mer fick han det vem var det när fick han som fick pris för lobotomin då vilket år var det? 49 år. 49. Ja. 49. Nej, men så det här är ju liksom det här är ju ganska modern tid va och liksom de och det, alltså så att, och jag menar, ofta så, jag och medeltiden, och de var så dumma och de, och de orderlät och de bara hård i, ja. i skallen på folk för att driva ut onda andra och så vidare va? Men, ja. alltså, det är inte mycket bättre nu. Nej. Det är väl också den här, liksom, just den här religiösa, den här tronskraft va? Och jag menar, vi är så indrillade i det och jag kan, jag kan själv uppleva det va. Jag menar, jag... Jag har suttit och tittat på föreläsningar med Stefan Lanka där, man berättade, där han berättade hur man eh, eh, hittade antibiotika. Då. Det var det att man började färga bakterierna och så upptäckte man att de dog då av färgämnena. Ja, så då tog man ju ut det som var giftigt i färgämnena och så sa man att här har vi ett bra läkemedel. Liksom. Det känns ju lite sådär då i att man inte har kunnat bevisa det här att... att, att att bakterier kan växa till sig på det sättet i, i, i frisk vävnad så att antibiotiska skulle göra någon nytta. Mm. Men likförbannat så blir man sådär. Jag, jag råkade ut för det för några veckor sedan att jag, jag, jag ramlade ramlar ute i, i trädgården och slog i armbågen. Och sen så svullnade den upp ganska rejält. Och då tänker man så här, liksom, oj, ja, man kanske ska ta... För då börjar man läsa om det här och det var någon sån här inflammation av buschen. man kunde få. det var, ja, Då är det viktigt att ta antibiotika liksom. Ja, man kanske ska ta det ändå, men, men det gjorde jag ju inte då. Och, och, och sen så gick det ju över och så blev det bra, va? Men <laughs> alltså, vi, det, det, det, det är liksom det här... Mm. Det här, den här tron vi lever i liksom, just det här, och, och medicin va? Det, ja, det ska man inte latcha med mm. sådär, det där ska man inte så att det, det är ett väldigt det jag vill säga till er, det är ett väldigt liksom, tacksamt och effektivt område att bedra kring, och det är precis vad man gör då har mm. jag sen, sen kollat upp lite andra medicinska experiment som man genomfört, och då var det ju det här Viperholms-experimenten då man gav utvecklingsstödda människor godis och sånt mellan 1945 och 1955 då, för att undersöka deras eh, tandhälsa Så att, eh, och då fick de ju äta hur, hur mycket kola och sånt de ville och då, äh. det resulterade ju att deras tänder och sånt ruttnade bort och, och, och det måste ju varit fruktansvärt för här, vilken, att här ont tänderna är ju bland det värsta som finns. Det mm -hmm. kan man ju veta. Mm. Och sen har vi också den här -skandalen, där skandalen Det var tidigt 1960-tal. Då gav man sömnmedel till gravida kvinnor. Och det här medförde att gravt miss missbildade barn föddes med... Ja, de hade inga ben och inga armar och sådana grejer. Och i Sverige så var det då 186 stycken som äh, blev drabbade av den här äh, skandalen innan den uppdagades. Och det har ju man då erkänt idag att det är en skandal. Men det ligger ju tillbaka i tiden så att äh, ligger det tillräckligt långt tillbaka i tiden så kan man erkänna att man har gjort misstag. För det. idag så underförstått så gör vi inte samma misstag som vi gjorde förr. Mm. Nej men precis, det där är väldigt intressant Martin, hur, mm. man, hur man gör såna här hangouts när, när det egentligen inte spelar någon roll va? Mm. När, det, när det är vatten under broarna, då kan man göra det för att få sig lite Cred, eller hur man ska yeah. uttrycka det. va Och den här neurotidinskandalen, den tror jag de flesta känner till. Liksom. Jag menar, det är, säger man. Ja, just det, oh, det var ju och det var ju tråkigt. och, och så där, då, va? Men en sak som man inte pratar om idag, då det får man ju vänta ett tag till då, tills det är vatten under bronarna. det är ju den största medicinska skandalen i Sverige får man väl kalla det då. Eller en av de största i alla fall. Och det är ju eh, svininfluensavaccinationen då, och som, som gjorde att eh, 500 barn fick sina liv förstörda Minst. Det, det var jag i, fin ja. i Finland också ja i Finland, Finland också ja, ja. Mm. ja visst mm. hur många var i Finland äh, ärligt talat så vet jag inte vad siffran är uppe i idag för att de, de, de har ju, ju tvistat om det här när man ska dra tidsgränsen för om man kan anse att det har att göra med Pandemrix eller om det bara annars har mm. uppstått vilket så namn, vet... Pandemrix ja. heter det Pandemic. men det, det, det är flera hundra i Finland alltså det är det ju. men jag vet inte om det är uppe i 500 Det, okay. Okay. det är något som jag kan ta reda på mm. med Nej, kan nej. Ni mm. Mm. Okay. nej, nej där, där har det ju varit Jag menar, de har ju varit tvungna att skriva en del om det då, eftersom det är, som sagt, det är den största medicinska skandalen i Sveriges historia men det har ju inte varit mycket om det Och det är ju det där Och Det, är ju samma, det var ju också en sån här intressant grej som man läste om i den här virusmania då, att, att den här eh, polioepidemin då som var någon gång på 30-40-talet var det va? den eh, var ju väldigt starkt sammankopplad med ett väldigt frikostigt användande av DDT och andra bekämpningsmedel mm, ja. med arsenik i då va? Ja, men, eh, men det var inget prat om att det skulle vara några problem då mm. om man vaccinerade hejvilt mot polio och, och, och till slut så försvann polion, problemet polio då och det sammanföll märkligt nog med att man slutade använda den här typen mm. av bekämpningsmedel också då. Mm. Men sen var det på i något decennie <skratt> eller två. Men sen kom det en bokförståning och den hette Tyst vår tror jag, känner igen den mm. Ja. Och det var ju på 60-talet då va? Yes. Mm. Och då uppmärksammade man det här med DDT och dess problem. Men då var det inte ett ord om att det faktiskt var farligt för människor också. Det är såg man inte alls i den här boken utan det var bara den hemska påverkan som det hade på djur och växtlivet och det stämde ju naturligtvis också då va det var det här att tyst vår, alla insekter dog det fanns inga fåglar då va? Mm. man sprutade man... DDT på wallpaper ja, ja just det, mm. jag tapeterna upp var barnen. färdigt det... indräckta ja. i DDT Så alltså man ja. tapetserar, barnens, man... Sovrum ja. precis, tapetserar barnens sovrum med tapeter precis, tapetserar barnets sovrum med DDT ja. Mm. Ja, det är inte klokt. Men den poängen oh, jag skulle komma till där I alla fall, det var ju det att Den här boken som sagt, den pratar ju inte Ett smack om Att, att det här faktiskt var giftigt för människor Och det förmodligen var att Det var ju nog en anledning till att det var så mycket Problem med förlamningar och polier Och vilka hade då Finansierat den här boken? Rockefeller Institute oh. så det var ju en... Nej på riktigt Tyst vår Ja visst <skratt> och så här Nej. gör de. Ja men då. Och så får de ju cred på detta. Det visar sig att de bryr sig om miljön och och miljögifter. Och sådär. <skratt> ja, det vet de ju inte. Tack tack för äh, den bara det. Människa. Det stämmer inte. De det står ju där. Det här och, menar den partiet <skratt> krossar mina illusioner alltså. <skratt> ja. Oh my goodness. Här. Oh och jag som alltid har tänkt att ja men Tustvård, den bok man måste läsa och den har jag fortfarande inte läst och den måste jag verkligen skaffa. Rachel Carson, eller hur, så hette hon som skrev den. Ja det är möjligt, det minns jag inte. Men men samtidigt ja, men ja den var ju bra på ett sätt, va? Den, den skapar ju ett sådär, va men, men som sagt den utelämnar ju en väldigt viktig sak i hela den här DDT-historien då och det, det, det förefaller ju tämligen avsiktligt då. Man vill ju hålla locket på det här med polio och det, det är ju nästan det första man får slängt i fejan också om man, om man ifrågasätter vaccinen då. så att oh, du skulle vilja att du skulle ha polio fortfarande idag då, eller? Mm -hmm. Nej. <laughs> <Så>. <laughs> oj, oj, oj. Ja, ja, Rachel Carson hette hon. Mm. Mm. Mm. 1962 kom boken ut. Ja, men ser du Linda hur det ibland det är liksom mer komplicerat än du kan än mm. föreställa dig. Precis. Ja men det är ju det här det är ju, med de här eh, luriga personerna som lägger sig väldigt nära sanningen och så de säger 90% sanning va och sen så ja. är det någonting som, som lämnas ut. 90% sanning mm. ja. så att de ska också få in oss som va? Eh, free thinkers mm. in i deras tankegång. Mm. Men vet ni vad jag tänkte vänner? Jag tänkte också en sak så här. att nu, Vi har ju pratat väldigt mycket om medicin. Och vi har eh, sågat eh, medicin längs med fotklönarna. Den här skolmedicinen som vi har idag. Och det tycker jag vi gör helt rätt i. Eller i alla fall jag. Jag har ju tittat på det i väldigt många år. Mm. Men hur ska man göra då för att, att hålla sig frisk idag? Eh, har ni funderat på det? Jag, jag kan komma med mina eh, tips till att börja med. Ja, Mm -hmm. Tänkte så Och en sak som jag tror och har kunnat konstatera själv är väldigt viktigt då. Det är ju det som Hippokrates lär ha sagt då. Det är det här att låt kosten vara din medicin och medicinen din kost. Mm. Och där är det ju, det första är att man, man ska äta färsk och naturlig mat. <clears throat> man ska eh, laga sin mat själv. Den ska vara så färsk som möjligt. Man ska inte... Uh, köpa för mycket färdig och halv, halvfabrikat och sådana saker. För det, det finns märkliga saker i det där. Va? Mm. Och, uh, och för att maten ska bli god och mättande så kan man ha i grädde och smör. Det är ett väldigt viktiga näringsämnen för oss. Och det är ju det här med att, uh, att kroppen behöver skapa, kunna uh, göra kolesterol då. Och, och då behöver den just det här naturliga fettet för att kunna göra det. Det är väldigt viktigt för oss. Rent, rent generellt så kan jag nog också säga så att eh, alltså det här med att hålla sig frisk. Då, då ska man, eh, man. Man ska inte. Man, man kan oftast göra eh, tvärt emot de, de gängse råden. Alltså, om man inte orkar ta reda på någonting, och ska sköta, så så kan man göra tvärt emot men mm. Det kan bli fel ja. ibland, va men, men oftast så är det rätt. Va? Mm. Ja. Eh, salt är väldigt viktigt att få i sig. Det är väldigt farligt att få saltbrist. Vi har många äldre som, som svimmar och gör sig illa på grund av att de, att de har lärt sig att de inte ska äta så mycket salt. för att eh, Man har påstått att det är farligt, att det höjer blodtrycket. Och det gör det ju, lite lite grann, precis när man har fått i sig lite salt. Så höjer kroppen blodtrycket. Mm. Ja, men det, men, ja. det, det tycker jag är kul. Jag, jag har alltid tyckt om salts. Ja, men, eh, ja, men det, då får man väl ja. säga att det ska vara här, havtsalt utan, ja. eh, utan klumpförebyggande medel. Ja och, precis. Ja, man tryckande. behöver inte ha i något aluminium och sånt. Det, det, det gör ingen nytta va? Mm. Utan mm. Det ska vara havtsalt och det är bra för det finns lite mineraler i det också. Mm. Och sen då någonting som jag, och det är där nu är det bli lite kontroversiellt då, med, med tanke på det, den, den tro vi lever i idag, höll jag på att säga Rova. Men att inhällsmat och rått kött, eh, till exempel leverpastej och råbiff och sådana saker, det, det är himla bra. Alltså, om, man, om man verkligen bara rätt upp och ner tittar på näringsvärdena på eh, olika animalier så, så, så slår ju de, de här grönsakerna ja, visst. Eh, väldigt väl då. <laughs> men, men det är ju så här att det, det är ju liksom en sån här grej då att, att eh, nu har man liksom lyft fram det här med vegetariskt väldigt mycket då och jag tror att just det här att, att äta vegetariskt en, en kort tid det kan nog vara väldigt bra för att man uppnår då ungefär samma sak som att, att fasta helt och hållet va? att man får tissa så mycket eh, näringsämnen egentligen då va? men problemet och då mår man bättre alltså för kroppen kan få en, en, en liten paus i matsmältningen eller hur ska uttrycka det va? men det som är problemet med för mycket vegetariskt och för länge just det här för länge för då eh, får om, om man är vegetarian om man äter vegetariskt under en väldigt lång tid va? då får inte kroppen i sig eh, viktiga näringsämnen och det gör den eh, gör det frädiskt alltså, med eh, vegetariskt. Men, men det där är ju också en sån här grej som man har skapat en väldig eh, faktiskt kult kring. Eh, vill jag säga som att, att eh, det ska vara vegetariskt. Eh, och, och vi köttbil vi som äter kött, vi är ju egentligen bara obildade då va? Mm. Och, och, och man vill gärna skicka den här signalen att Ja, egentligen så skulle alla kunna vara vegetarianer. Så titta här, en vegetarisk julskinka, en, en vegansk salami. Varsågod, liksom. Köttfri korv, köttfria köttbullar. Kom igen. Men tyvärr så tror jag att det där är, det där är ett sätt att, att, att skapa ohälsa och sjukdom, alltså tyvärr. Och sen så ska ju de här köttfria varianterna, de, de ersätts ju ofta med någonting som är fruktansvärt processat. Bara mm. en sån sak, den här så kallade sojafärsen. Mm. Alltså soja i sig självt är ju ett födoämne som vi bör undvika på alla sätt och vis. Därför att den, långt över 90 procent av all soja så är ju genmanipulerad. Mm. Så att, och dessutom speciellt för kvinnor så ställs, kan sojan ställa till det rejält för våra hormoner. Mm. Så att eh, det enda man kan äta i sojaväg, det är i så fall sojasås som då inte är sån här vanlig sojasås utan den heter åh, oh, nu 17, jag, har ju den själv i mitt kylskåp, jag använder bara den, men nu kommer jag inte på det. Men det är i alla fall äkta fermenterad soja utan tillsats av vete. Ja. Så att eh, så, så den, den är liksom, men allt annat som de håller på marknadsför, sojaprodukter och sojamjölk och allting sånt. Alltså det är bara rena gifte. Mm. Det ska man aldrig äta. Alltså jag, jag brukar, ibland bli väldigt... Um, Förvirrad av alla olika kostråd som kommer då från den här så kallade sanningsrörelsen eller alternativa rörelsen. För de kan gå precis på tvärs med varandra. Men en sak tycker jag i alla fall att de har gemensamt. Eller några saker. Den ena saken är socker är endast av ondo. Alltså vitt socker är aldrig hälsosamt. En annan sak som jag tycker att de har gemensamt är att ät äta så oprocessad mat som möjligt. Ät liksom så ren mat som möjligt. Um, och det var du ju redan inne på, Patrik. Och jag tycker att, att liksom går man går enligt det här, undvik socker och ät så naturlig mat som möjligt, som är så nära det naturliga tillstandet som möjligt, så kommer du väldigt, väldigt långt med din hälsa. Mm. Jo men precis, men det är lite också sådär för att, jag menar, det är ju som jag brukar säga, det är doserna som gör gifterna då va? Mm. Och, och jag tror att det, det beror lite på, alltså man har en olika känslighet för exempelvis socker då va? Och någonting som kan bli fel där det är ju det att om, om, om man byter ut sin sockerläsk mot sån här, vad heter det, diet... Mm. <laughs> här, ja, precis. den här kemiska cocktailen som är noll calories då va? Mm. då har man nog inte egentligen tror jag gjort någon vinst eh, sådär va utan men, men alltså min, den kontentan jag har hamnat i detta liksom för jag, som sagt jag har grävt väldigt mycket medicin men ju mer man har grävt desto mer eh, inser man eh, hur lite man har förstått och hur faktiskt också eh, vår eh, så kallade medicinska vetenskap har förstått. Va? Och det, det, det det har kokat ner till för mig, det är väl rätt mycket så här att hälsan, våran hälsa så alltså det här eh, de här kroniska sjukdomarna och liksom det bestäms rätt mycket av eller egentligen mest av hur mycket näringsämnen vi får i oss i förhållande till hur mycket gifter vi får i oss och hur goda möjligheter kroppen har att avgifta sig. För Det där tror jag också är en väsentlig sak som, som kroppen eh, behöver kunna göra och som den gör kontinuerligt va? Att den hela tiden eh, tar hand om de här gifterna och, och utsöndrar dem och det är ju den så att säga naturliga vägen och sen så är det också mycket genom huden, huden är ett väldigt viktigt organ och där, där trycks det ut eh, eh, sånt som kroppen inte vill ha helt enkelt va? Och, och just det här att ge kroppen möjlighet att, att avgifta sig regelbundet, det, det, det tror jag är väldigt viktigt. Va? Och ett, ett sånt här väldigt effektivt sätt att göra det, det är ju det här att, att, att, att bara fasta och vila va? i en period. Om, om man nu har blivit riktigt rejält sjukt. Och det är ofta så här att jag menar, kroppen säger till den: Man tappar aptiten. va? Och vad gör ett sjukt djur? Jo, det slutar oftast att både äta och dricka och dra sig undan och lägga sig och vila va? Och det tror jag nog också är någonting som vi eh, bör ta fasta på. Det är, ju, det är ju liksom den här, den är ju intressant den här boken från eh, början av 20-talet den här Toximia explain va? Det är väl det han säger om det mesta också, att, att eh, fasta och vila eh, och eh, ta det lugnt också. Det är väl också en sån här grej som jag har insett mer och mer nu att kropp och själ hänger väldigt intimt ihop. Är vi oroliga, är vi stressade då har vi faktiskt en, en mycket större benägenhet att, att bli även, sjuka även fysiskt va? Det jag har tyckt varit lite sådär, eh, nej nah. Men det är, ju, det är ju en sån här sak som... Det finns en sån här skola eller liksom gren som heter German New Medicine. Ja. De driver ju detta väldigt mycket. Och jag tyckte att nah, det där är nog lite desinformation. Liksom. Nu går det lite för långt där nu ska de förvirra. Men jag, jag måste säga att jag tror att det ligger väldigt mycket, väldigt mycket i det där. Och det är ju väldigt tragiskt nu också med den här situationen man har skapat för våra äldre och många människor nu med den här så kallade pandemin då att, att man blir socialt isolerad och de äldre får inte träffa det de, de fortfarande lever för och det är ju sina nära och kära va mm. och det tror jag påverkar dem I mean, German, new, German New Medicine är ju all about psykosomatiska psychosomat Ja. Eh, eh, saker som ja. jag i eh, hela mitt liv har hört om. Mm. Eh, Germany-medicinen är, är, är ganska nytt för mig. Men mm. eh, att psykoma, psykosomatiska sjukdomar uppstår, det tror jag. Det, det, det måste ju vara någonting som vi alla förstår. Ja, visst. Så om vi är om vi har en dålig, om, om vi är depressed så blir vi sjuka mycket lättare än, mm. än om, om vi är i bra humör, helt mm. enkelt. Jag menar, mm. Det har att göra att vår hjärna bestämmer hur vår kropp fungerar. Mm. Det tycker ja, jag det är väldigt logiskt. Mm. Absolut, jag håller med. Mm. Mm. Ja, ja Linda? Nej, jag tänkte, alltså... Tyvärr så börjar klockan här i Finland bli så ja. pass mycket att jag, jag måste nästan börja dra mig tillbaka. Yes. Mm. Um, så jag vet vi inte. sa ju att vi skulle göra en kort. Vi sa Vi har ju varit på ett år. Kom Jag har varit på ett år. Yes. ja men ni får, ni får ju avsluta utan mig så jag vill inte liksom på det viset stressa er med någonting utan jag vill bara tacka än en gång för en trevlig kväll och en trevlig pratstund och så får vi se om vi får ihop det fler gånger här framöver mm. så mm. får ni avsluta i lugn och ro men yes. eh, kött om mer och tack till alla lyssnare för att ni har orkar lyssna så här långt ja, tack, ja. Ja. tack, ja. Ja. tack så hej då ja. hej hey, mm. då hej hey, kramar Yes yeah. Jag drar det här sista jag har skrivit Finns det intresse för det tror ni mm. Det tror jag nog gör va? Ja. Okay. Men, och det är ju det här att Äta bra mat Att kroppen ska mm. få lov att avgifta Men sen är det också så här för Jag håller ju med om det Simon Att, att, att det här med Psykiska det har faktiskt en, en väldigt stor betydelse Och det är ju också Det är väldigt tråkigt också med den här Traumaskapande pressen vi har va av den anledningen jag menar, mm. man, man, man skrämmer ju upp människor för precis allting och det har man gjort i alla tider vi, vi ska alltid, världen ska alltid gå under på det ena eller andra sättet, genom ett mm. atomvapenkrig eller genom en miljökatastrof eller ja, genom ja, ett, ja, en farsot ja. det är inte så bra då med, med de här grejerna och sen finns det de här liksom, konkreta grejerna då. Vi, jag menar, vaccin, det har ju varit inne på nu det här med mm. kylavätska och kvicksilver rätt in i blodbanan, det är nog ingen höjdare för din hälsa Mm. Uh, Flår sololja och billiga Hygienprodukter har jag skrivit också Alltså mm. det, är en, det är en sån grej som man nog inte tänker på Men huden är ett jävla viktigt organ alltså, och det men, ska man Jag har inte... brukat sololja Under mitt liv mm -hmm. ja, okay. ja, nej, ja. Du, Jag beklagar Jag, jag, jag älskar uh, sola mig <laughs> Ibland jag brukar jag sololja Men, jo, uh, men alltså... jag, le jag lever fortfarande, jag lever mm. fortfarande. Ja, du, Jo du, du, du lever Men uh... <laughs> Nej, jag, jag, jag brukar inte längre. Jag, brukar inte längre. Jag, jag klarar mig nu. Men jag har ju en svensk hud. Ja. Fast när jag bor i varma landet i Italien. Mm. Äh, men jag klarar mig nu. Jag, jag, jag, jag, jag, de här månaderna av uh, house arrest har jag solats äh, mm. mm. gradvis. Och blivit brun. <laughs> mm. <laughs> och tagit mycket, mycket D-vitamin. Mm. Jag, jag tror D-vitamin det, jag... det, det, det är väldigt viktigt. Jag var, men jag, jag, var, det... jag, var, jag var i Indien några år sedan, så var det en, en indisk doktor, en, en, en gammal underbar kvinna, som sa: D-vitamin är någonting som vi har problem med också här i Indien. Jag ser många människor i Indien som inte har log med D-vitamin. Tänk, tänk på det. Indien som har ju så mycket sol. Hon sa det ja. till mig jag var ju då en turist där va men jag, gick, mm. för jag gjorde en checkup där jag gjorde en checkup i Indien i Bangalore och hon sa eh, till och med många för att människor går i skuggan i Indien för att det är för varmt mm. de får inte nog solstrålar solstrålar är viktigt för alla människor menar jag mm. och eh, det, det måste man förstå jo men så, så är det nog men jag tror att en av de största problemen, alltså förutom det här psykiska och sol också, då, det, det är väl just det här med kosten. Att människor får i helt enkelt för mycket skit genom kosten. I tron att de äter bra saker. Och en, en sak som jag verkligen vill, vill höja ett, ett stort rödflagg flagg för, mm. det är ju de här processade växtoljerna. Och när jag säger processade växtoljor, då menar jag alltså inte... Virgin olivolja och sådana saker va det, det tror jag inte alls är särskilt farligt Eller det är det inte va det, det är ett väldigt... men, men det är ju just de här eh, billiga växtoljorna Som man processar och sen så har man det i alla möjliga billiga livsmedel Och man kan ju köpa den billiga matoljan på en stor dunk också va Mm. sån här majsolja och sånt va? och jag tror också att tyvärr det där är ett, ett sånt här nu som jag tror man, är, man har ganska klart för sig att det inte alls är bra egentligen och att det, det skapar sjukdom och anledningen till att jag misstänker det det är ju det att jag började gräva i det här med, med eh, lepra och spetälska mm. och då var det ju så att det var ett stort problem på 1800-talet då, det var ju han eh, norrmannen Hansen han, han hade ju en väldigt stor eh, eh, undersökning, eller vad heter det, forskningsunderlag där i Norge mm. på den tiden. Eh, men han hade ju inga större tankar på att det skulle ha någonting med kosten att göra utan han var ju väldigt inne i sin... Han hade ju upptäckt bakterium lepraeva. Han hade ju upptäckt en bakterie med mikroskopet då va? Mm. Och, och det var den som skulle orsaka lepra då men han hade ju lite problem för han kunde ju aldrig lyckas visa detta då i något experiment att, att han mm. kunde överföra lepra på det här sättet då va mm. eh, och det var han ju ärlig med då att han inte lyckades med det men ändå så var han av den eh, eftersom han hade hittat den här bakteriumlepra så måste det vara det som är orsaken till lepra men då fanns det en annan herre som hette eh, Jonathan Hutchinson han, skrev, han hade en helt annan teori Han var samtidigt med, Hatsch med, med Hansen. Hansen. Uh. Och han skrev en bok som heter Leprosy and Fish Eating. Mm. Och där så drev han detta. Han såg ett mönster i olika länder. Och, och i Norge då, ja, men det fanns ju inte kylskåp på den tiden va? Man, man, man hade inte det var inte så lätt att konservera maten och sådär då va? Så att det var ju mycket inlagd och torkad och gäst fisk och sådär. Den var väl inte alltid så bra heller då va? Och så var det också i många andra delar av världen hade han kunnat konstatera då. Mm. Och då är det ju så att vad innehåller fisk då? Skämd fisk? Jo, det är oxiderat fleromättat fett. Mm. Och vad är de här processade växtoljorna? Jo, de är oxiderat Fett, va? Så du menar att lutfisk är farligt? Eh, ja, alltså man skulle kunna säga så här att om man käkar det varje dag så är det nog kanske ingen höjdare. Men det är mm. som igen då så är det ju doserna som gör gifterna. Va? Mm. Men om du käkar eh, men jag, jag, jag, köker, jag tycker inte om lutfisk jag tror det är det. Patolja nu pratar jag Simon. <laughs> Nordmän men <är> ju <laughs> köper... för, att, för att, att äta lutfisk. Mm. Ja. Okej, okay, ja, ja. men eh, då är det inga problem med det då, eller vart vill du komma? Då, då är det mm. inga problem med de här processade växtrollerna då? Då ska jag inte varna nej, för det? Nej, nej, nej. Jag, jag bara säger att lydfisk, jag, jag, jag har aldrig ätit det själv faktiskt. Nej. Men Norge nej. är ju känt för lydfisk. Ja. Ja. Men du förstår min koppling där va? Att jag mm. pratar ju inte egentligen om fisk som inte är ett så vanligt livsmedel. Vi käkar ju inte så mycket fisk. Utan jag pratar om oxiderat fleromättat fett Simon. Det är problemet. Och det är det vi hittar i alla de här växtoljorna. Alla de här härdade fetterna. Mm. Ja. Mm. Och det var någonting som man visste skapade lepra på 1800-talet. Mm. Och jag är nog ganska övertygad om att det som man... Och det kan man se också när man tittar på de här symptombilderna. Då, hur man beskriver lepra på den tiden. För det var en väldigt liksom... Ja, sjukdom. Det kunde vara lite alla möjliga uttryck va? Mm. Och där ser man... Väldigt mycket det som man kallar för, för cancer, hjärt-kärlsjukdom, hudförändringar, bacillom, levefläckar och så vidare idag. Mm. Ja. Mm. Så, och, och sen var det ju också så att när de här första margarinerna kom mm. på 50-talet. Då dog ju folk som flugor. Alltså det, det var eh, mängder av oförklarliga hjärtinfarkter. Mm. Men då var man snabb och startade den här American Heart Association. Mm. Och den kunde inte se något samband mellan de här nya eh, fantastiska eh, margarina som kom på den tiden och, eh, och de här plötsliga hjärtinfarkterna. Utan då var det rökning tror jag som var det stora problemet. Det var det man skyllde allting på. Mm. Och det var nog en liten avledande manöver. Och sen fick man göra de här, försöka göra de här oljorna lite mindre giftiga mm. och se ut med på marknaden igen. <laughs> Mm. Och sen har vi det här med grönsaker då, eh, och, och det är ju så här, alltså, där, där kan man ju ta lite sån här vanlig bondlogik då, va? att alla levande saker de vill ju undvika att bli ätna va. Mm. Djuren, de springer och gömmer sig, men får man tag på dem, då har man så att säga övervunnit deras försvar. Växter, de springer inte och gömmer sig. Utan de har lite olika kemi i sig för att eh, inte vem som helst ska kunna äta dem och hur mycket som helst va. Mm. Det där ska vi nog tänka lite mer på som människor va, att vi, vi har inte fyra magar som en kossa. Där, därför har vi rätt svårt att bryta ner eh, de här eh, fibrerna som finns i gräs och så vidare va. Och det är faktiskt så att för stora mängder av det kan nog faktiskt allvarligt skada vårat matsmältningssystem va. Och sen så finns det ju mycket i de här eh, spannmåls och, och, och även i soja som Linda var inne på. Det finns ju mycket det här man kallar för antinutrienter. Då. Eh, saker som på olika sätt kemiskt ställer till det för kroppen. Va? Men historiskt så har man ju eh, hittat så att säga, sätt mot det här. Till exempel att bröd då. Det är ju väldigt viktigt att, eh, att bröd har fått jäsa ordentligt. Att det är ett riktigt jästbröd. Och det där eh, fuskar man ju med i mycket köpebröd idag då. Att man, man har någon process där man bara sprutar in luft i, bröd, i degen så att den blir fluffig och bra va. Mm. Och sen så gör man bröd av det. Men då, då finns ju... Eh, de här problematiska ämnena har inte brutits ner i en, en jäsningsprocess då va. Mm. Mm. Jag tänker Patrik ja. så att vi klargör för, för lyssnarna det här med att det är doserna som gör giftet. För att det är, den argumentationen mm. har ju faktiskt eh, industrin också till exempel eh, namn av kvicksilver i vacciner och sånt. Att det är så pass liten dos att är, de, de erkänner ju att det är giftigt. Men att det är en liten dos då, vad är det som gör att, när vi säger att det är doserna som gör giftet att, att det är inte är farligt att äta för mycket lutfisk då till exempel. Jo, men det, det, det är väl det att, att, att lutfisk, det står inte på paketet med lutfisk att, att det här ska man undvika och inandas och, och inte ha direkt hudkontakt med va mm. det, det är ju inte så utan, och, och det är ju de här eh, olika eh, sakerna som man har det här sättet man har förändrat vår kost på då, och, och det är ju det att, att, att man bygger långsamt upp en förgiftning i kroppen va eller att, man, att vi får i oss mer skit än riktiga näringsämnen va? så att, så att det, blir liksom, det är en långsam process. Va? Det här tar ju flera år mm. eh, och, och, och bygga upp den här typen av problem. Och så, jag menar, och det säger man också till exempel om den här spetalskan som var ett stort problem på 1800-talet. Det, det, liksom, det var ju en sjukdom som, hade ett väldigt, som man vet har ett väldigt långsamt förlopp. Va? Mm. Så att... Eh, och, och det är ju samma sak, jag menar det här flåret är ju väldigt lurigt också. För det är också ett, ett, ett, ett gift som lagras upp i kroppen, va? Och som jag tror. Och, och jag menar, man har ju då små doser flår i, i tandkräm och ibland i vissa länder så har man det ju även i dricksvattnet då va och Det är också en sån här sak som. som och det är ju, jag tror att man har det, här, det är ju det här tänket många bäckar små också, då, va? Lite överallt liksom. Så. Mm. Får jag lov att bara inlägga en, en liten sak som jag några år sedan jag upp på Plusforum, det var en artikel från Scientific American som sa att um, dinosaurerna, dinosaurerna de, de åt så mycket grönsaker och saker så att de, de, de truppade och fes så mycket. Så det var deras nedgång. De gjorde så att det blev uh, en, uh, en uh, ja en uh, <laughs> global warming. De gjorde global warming för att, för att alla dinuserna och så mycket gräs och prupper det de farted demselvs till död. Men äh, man tror ju på att dinosaurer har funnits överhuvudtaget, för där, där är ju... Nej, men det var Scientific American som... Ja, ja, ja, det, är, det är så roligt, det, jag tycker det är så komiskt. Alltså mm. det, jag hittar en... Det finns faktiskt den här artikeln på Scientific American som har den här teorin. Mm. Att dinosaurerna dog för att de fes för mycket och gjorde att det blev logoborwarming lo och uh, så vidare. Mm. bara för att berätta någonting fantastiskt som, som, som var skriven som kom på Scientific American mm. som var inte... de, de hade en lite annan teori den här meteoritteorin <laughs> ja <laughs> men det, det man befästar är ju att dinosaurier har funnits då på samma sätt då. För det, det, det har väl inte gått igenom det där de, Nej. de dinosaurieskelett som finns på olika museum och sånt med alla avgjutningar av något exemplar som man ja, hittat någonstans. Ja, det, någonstans. det, det är my, mycket news mycket med det. Mm. Alltså, visst. Mm. Det har ju varit många som har avslöjat de här fossilerna sånt som är mm. man-made faktiskt. Ja. Precis, men det får vi kanske ha en annan gång. Men jag tänkte också det här med hälsa då, att det är väldigt mycket reklam för överdriven fysisk aktivitet eller jag vet inte, det är mycket gymkedjor och man ska gå dit och, och träna jättemycket och sånt och, och, min lilla tanke är ju att de flesta djur man ser ute i skogen speciellt predatorer då som vi själva är de, mm. de springer ju inte i onödan utan de går ju för det mesta och lunka på och sen så är det när de ska ha tag i sitt byte så ger de hjärnet och så får ta, få tag i bytet och sen så är det lugna gatan igen då så är vi människor verkligen skapade där för att uh, springa till exempel maraton på asfalt eller uh, vara överdrivet uh, aktiva i, på gym och lyfta vikter som så vi känner att det är ont i muskelfesten och så vidare? Sådär. Det, det kan jag säga. Alltså jag, mm. jag tror det hänger ihop så här Martin. att. Mm. Uh, eftersom man har gjort om eh, kosten på det sättet man har gjort de senaste decennierna man har eh, skrämt livet ur folk för eh, mättat fett då. Mm. Och då blir det ju automatiskt att man äter en jävla massa mer eh, kolhydrater. Eh, och då hamnar kroppen i en obalans kan man säga. Och det medför eh, väldigt ofta att man går upp i vikt. Och inga människor vill ju vara Tjocka då. Mm. Och, men då är ju den lösningen man håller fram då. Det är ju det att man. Anledningen till att man är tjock. är att man äter för mycket. Och springer för lite då. Mm. Så att då istället för att liksom lägga om. De här. Eh, fördelningen av vad man äter. Det vill säga att, att man äter mer fett istället. Som man gjorde förr i tiden. Så försöker man äta mindre totalt. Man försöker svälta sig själv. Mm. Och det funkar inte. Det går man inte ner särskilt mycket i vikt. Och går man ner så går man ner i muskelvikt. Och man går inte ner i fettvikt då. Va? Och sen så säger man åt människor att börja, börja träna. Och det, och det kan ju fungera också då. Va? För att det är, det är rätt bra att motionera. Va? Men gör man det för mycket? Och speciellt när man kanske inte mår så bra i övrigt då på grund av att man äter en dålig kost vilket man blir blivit att göra då så kan kroppen bli väldigt stressad av det där också då att det kan vara ganska nedbrytande med eh, den typen av eh, intensiv träning då. Så att då blir man, eh, man kanske går ner lite vikt men sen så blir man väldigt sjuk och ofta förkyl också och sådär då va. Och det är väl också sådär att jag menar, det är väl det som det har kokat ner till mig också att att det här med vad som är liksom hälsa, vad som gör oss sjuka. Jag tror, jag tror att alltså, det vi ser som sjukdom, det är egentligen eh, oftast den naturliga, eh, nödvändiga avgiftningsprocess som kroppen behöver göra ibland, eftersom vi får i oss för lite näring och för mycket guck va? och och då är det så här att de här, här detoxifieringen eller reningen det, det, det funkar så att, att vi får svullna slemhinnor och det börjar rinna och temperaturen ökar det vill säga förkylning och influensa då. så att vill man undvika det Uh, då är det ju här att, att, att äta rent, äta bra och inte äta för ofta heller. Så att kroppen har möjlighet att, att uh, uh, städa upp lite efterhand. Va? Mm. Jag käkar ju inte frukost längre till, till exempel. Så jag äter bara två må målar om dagen. Och det, det har jag tyckt fungerar väldigt bra. Nej, mm. mm. samma här. Mm. Gud, ja, men... Ska vi kanske avsluta? Ja, jag två, tror vi gör det. Två och en halv timmar har vi snackat. Mm. Mm. <här> det är... och, jag. Men vi har, vi har täckt många saker. Ja, ja. absolut. Amen. Så mm. ja, vi får säga till lyssnarna då. Och, mm. Fortsätt hålla er friska. Ja. Jag var inte så rädda för den här coronahysterin. Nej. Mm. Nej, inte Nej. var rädda. Inte var rädda. Nej, så det är vi vårt ska, vi ska klara det här. Vi ska klara det här. Mm. Ja. Okej. Okay. Ha det bra ja. på äh, på återhörna. Hej. ha det bra. Nej, hej. hej. Se Vad är det, det här vi drömde? Drömde är det någonting? Någonting. för shit att